Seveda sem povezal na povedan Hneca, uh, ki bo povedal nekaj tudi o podrobeni še do poglednjih. Uh, on prika iz uh, slovenske filantopije, Hnec Šink. On bo od vseh ki so izgledane. Najprej povezal pred predtem pa, kot sem rekel, bolj to kar izvolj. Hvala. Uh, Jaz sem v začetek seveda v prviču, čerka bo vse mi končal iz dnevnastikov, mora mi no. tako mnoho, nekaj žal ne bo mogel po tem sodelovati debaci, upam, da se bo razvila. moramo dati nekaj v gazi, no? mislim, da vržim to mislim, v, v javno v kolektivno vedno, zdi se mi predse podobnost iz Sarajeva. To, kar se zdaj dogaja z gazo, se mi zdi, Aha a je toliko Sarajevo. Ne? Če smo tam pravzaprav nekako obnebeli in zdrabeni, ker so nas takrat lastni s stiskali, so mogoče zdaj v situaciji, ko velja odljagirati in namerno tudi poveč poteze uh, za tem, kar se je z enim obkoljenim urbanim področjem, kjer se je namerno koncentrirano in zavesno uničevalo prebivalstv, ne pa osvarjalo teritorijo. Jaz mislim, da v tem sporo bi je tudi skoro teritorijo, um, Tako da, da to Gaza, ni Sarajevo. Uh, podatki, ki bodo povedali, meni zdi, da na, na tem mestu, na splošni ravni, razlagati, kaj so ne vladne organizacije. Uh, mogoče samo toliko v opremi, uh, sam delam zdaj nazaj do Pip, od Januarja dalje in preko sobivega režima, v prekarni, pa tudi nekaj aktivističnih zadev, ki imam za sabo. Uh, in če si osebno, sivem, priložene popolno začetku. Boljka razlika med aktivizmom in nevladnimi organizacijami. Samo je da tem aktivizmi, ki se mi nosi bolj spontane na nekaj legitim način formuliranja uh, neke vednosti oziroma nekih aktivnosti in dejavnosti. organizacije pač so nagljeni vse v tej žavi temu, da so preveč politične projek toliko pompa. Zdaj pa nekaj svežih podatkov, kar se tiče področja s terijoni, ki prihajajo, da bi se rekel o temo, na požardovno razvojna pomoč, mednarodna razvojna pomoč. Podatki, ki smo zbrali pač imeljete telefonnosti, na oglednjo noji fanke in izvede, ki se s tem v Sloveniji so povedali začetek to, da je podeležba slovenskih nevladnih organizacij in pa ne vladnikovni vladnic, aktivistov, aktivist, znotraj tega zelo sveža. Svetka, angažma je pravzaprav nekaj let starih. Um, zdaj, kot je to seveda v, v, na vladnimi strani po navadi, ki postaja neko mravno, ki to omogoča ali pa omogučira, spavljira, in um, podatki so sem povedali, sem bilo kot za mene dobi. V Sloveniji imamo še? zakon za razvojenje in sodelovanje. Tam je v zelo odličeni ravni, opredeljeno. Vse ste lahko, to tu sprejeli tudi. Pa. Um. Ja, to ne mori pisati. Zakon, izgovorno je tudi bil zakon spet še 2006. Uh, Pravzaprav, ni zakon, kot so ostali zakoni vse države, ampak je bolj na ravni v starost. Skrati, tam je nekaj zelo kratkih, sprošnjih, temeljnih stvari zapisalih notri. Um, mogoče je mnogo nižji je potem resolucija o, o razvojem sodelovanju, ki pa je bila v 2008. Praktično včeraj sprejela. Tu se skozi že malo bolj opravljive, uh, obstaja pa še tudi strategija. Tam pa so že zadeve precej razdele, da so postali že nekateri obveznosti Slovenije kot države napram, uh, področjih, ki jih je država identificira kot potrebna neke razvojne politike in pomoči, dosti bolj Tudi uh, ta strategija je bila v 2008, uh, je pa tajna, ker ni v javnosti, jo ne mogoče dobiti, ker ni bila na vladi potrjena. Parlament jo je sicer skupaj z strategijo, uh, pardon, za resolucijo potrdil, vlada pa ne. Ker, če bi vlada potrdila, bi bila tudi pripravena skladno s tem delovati. Tam so namreč zapisani že, kaj konkretno in tudi so te zapisane pa vlada se pa je tu pa nekaj te, katera vlada je vlada, to nas v tem primeru ni zanima noče obvezati. To je celo zgovoren detalj, tako je treba raditi zelo prelju, pa potem se potem nazaj vlada. Torej imamo zakon, resolucijo in strategijo. Strategijo ki najpomemjnjša sva, da vlada ne sprejela. Um, Moment vprašanje, če je parlament sprejel, tako je vlada ne sprejela? Tako mi bilo rečeno prenašal, nas nisem prevegel. Bi samo je res malo paradoksko, če blues parlamenta more prigrad na mestu. Ja, ja, pa pa ni postridna, kot no, to je, prav, pravo besilo ni potrjeno. Um, ehm pojem nadalje pri razvojni pomoči multilaterala in pa bilaterala. Multilaterala se jargonno pomeni so vsi odnosi, ki jih ima država skozi razne agencije in pa zavode in pa institucije, ki jih je sama postavila, tu je tudi spadalo ministrstvo za zunanje zadeve z zunanjimi partnerji. Vsem spadajo tudi institucije, ki so dejavne na področju Slovenije, na v Ljčekliš, in pa Caritas, kratka vsaka paleta dejavnosti, ki bi jih šteli nekako v razvojno politiko, v pogojno rečeno. Potem pa je tako imeljana multilaterala, kjer pa še spadajo klasični tip nevladnih organizacij. V Sloveniji imamo eno krovno, ali da neč zvezno, mrežno, horizontalno, vsebinsko organizacijo, ki se sloga, ki je zelo dobro priprava tega skupnega delovanja. In imamo, seveda, še rečne vladne organizacije, kot je naprimer Humanitara ali pa, pa Društvo ki so zelo dejavni na se rekla. Uh, ki spadajo, kot so tako imenovani, in No, pa še en drug ki izraz, ki se imenuje tehnična pomoč. Uh, to pa so direktno dejavnosti, kot je primer deminiranje, razne tečaje za deminiranje, usposabljanje delov na terenu. Vse komuta je laterala, kjer so nevladnik izraven, bilaterala, kjer pač država direktno deluje z drugimi državami in pa tehnična pomoč. Če gledamo skozi denar, skozi sredstva, je 98% denarja gre potem skozi lastne državne kanale ta druge 2% po gret skozi nevladne organizacije. To je mogoče tudi zgodorno, da se zaščadimo sliko. Če imamo strategijo, ki je precej operativna, pa ni sprejeta, če prišljemo še to, da prav za pravo 2% denarja, ki država namenja razvojni pomoči, gre skozi nevladne organizacije, dobimo precej slabino sliko. Ehm um, o kateri govorimo, pa prav za zelo usprivo visoka, no kot mogoče rečeno 40 milijona evra letno. Ki ga Slovenija namenja za razvojno politiko, kot to so zraven uh, karitasi, rdeči križi, izkratka vse te institucije, in pa uh, tudi pomoči, uh, verjetno pobudnikom, da te dve reči: se nekaj nekaj, ne vem, kako podrobnosti, ampak načelno bi lahko bilo tukaj zraven. Uh, več o tem, več denarja, in več o tem, da te ima svet uh, Evropska unija oziroma komisija. Tam se boste več denarja obrača, je pa tudi potrebno več imeti neke že pravniške in pa uradniške, birokratske sposobnosti in tudi finančne zmožnosti, da se tega, tega lahko otiske. To ni nam, smrtnikom, navadnim dostopno, aktivistom ne, ne vladnikom precej ne vladnim organizacijam pa dosti bolj, ampak tih je pa v Sloveniji zelo malo. Spet je dober primer Manutera, ki pa je že skoraj organizacijo korporacij, no, Širša slovenska filantropija, recimo, tudi ne? spada tu, da je delo uprivnice. Multilateralno um, ja, bi še bilo potrebno uh, povedati, mogoče da spada tu program uh, ali pa dejavnost UNICEF-a, izpostava unicef potem uh, agencije kot je uh, uh, Združeni narodi njihov FAO, Food and Agricultural, kaj je to? Um, FAO program, vse na vzornici, ampak da se Skrbijo pobuda znotraj Združenih narodov. No, to je vse denar, ki se steka uh, skozi tako imenovano iz države, da je te zadeve. za uh, Tukaj so števiti vladniki. Hočem povedati to, no če lahko zdaj malo povzamem, da klasični ne vladniki tudi iz uh, te operacije, uh, iz te slike, predvsej izpadajo. Kot rečeno, 2% samo gre. Ta se sicer veča. Ampak zelo, zelo počasi, in še to samo ne na pritisk na vladnike. Država je, kar se te razvojne politike tiče, neizkušena in predvsem ne zaupliva. Um, mogoče je to tudi de, politična dediščina, da ne rečem ideološka dediščina te države, glede na to, da smo zrasli na nacionalizmu, imamo mogoče problem razumevati mednarodno solidarnost oziroma upletenost naše male države v globalne tokove. Ne. Na se mi zdi, da je stranski produkt, da smo, da je, da, da smo državljani in pa našo zavedanje te mednarodne solidarnosti, koleteralna škoda nacionalizma. Ne. Slovenija kot nacionalni projekt, tako je bilo na začetku zamišljeno, če se spomnite, če se mi s tem strinjali ali ne, um, je pač izhal iz tega, da bomo ni, pač tudi se šli svoj mali vrtiček, bomo malo švica nekaj zaprte in da nas bo svet šel okoli nas. Mogoče je dober primer tega, da no, če kdo ne verjami, da, da smo na ta način omejeni, dejansko, za to neko nacionalistično ideologijo, uh, je to uh, naš odnos do vojne v bivši Jugoslaviji. In s tem smo se, da potem v Sarajevo no, uh, in pa pri Gazi, in se mi zdi, če zdaj, nevim, da je zdaj veliko časovni preskoči vsebinski, da se gre jutri, vsaj na simbolični ravni, pogledati na ulica, da Gaza je nekaj, kar se nas tiče, čeprav je tam nekaj Še neki čudoviti arabci, in pa, ki so površili, večinoma v Mali, nekaj, kar se nas ne tiče, nekaj, um, kar moramo pač našim oblastnikom, dopovedati, To je ena raven, druga, kjer pa lahko imamo friž, pa to, seveda, da proti skozi te neke strukture, kar sem zdaj povedal, in pa in te cele provokacije, ne ki tudi, v resnici imamo učinek na to, da delujemo na terenu. To se mi pa zdi prav pomembno, da ljudje potem uh, skozi tako imenalno razvojno politiko um, deluje na tereno, da prinašajo izkušnje nazaj sem in odpovijo, da se pa v resnici eni stori na tem planetu dogajajo, ki se nas ne bi so pa samo ena slika iz medijskih prezentacij in pa reprezentacij. Um, na koncu bi še sklikno dobrodošli v realnosti. No? Um, zdaj, kaj narediti, uh, je seveda vprašanje, ki pa zdaj ni tema tega. jaz sem z te informacije, ki sem jih imel končal, se mi zdi dovolj sežete in razgovorne, predvsem to, da je 40 milijonov evrov letno te države v nekaj razvojna politika in da je treba biti zelo pozoren in že na začetku tako skeptični um, do tih uspogaritev, kaj pravzaprav to pomeni. Veljalo bi seveda, za nekaj, ki se mogoče hoče s tem ukvarjati, prebrati pa moče ta zakon, poparati kaj, ki se s tem ukvarja, In stvari začeti početi. Uh, pa še nekaj, večina teh pobud, dejavnosti, uh, in na vladni, in na vladni ravni, je skoncentrirana v Evropi, v na Smo vsi došli, kaj je je praktično bos, imamo rdeči križ, ki je na tem področju dejavnik, potem so tudi tukaj, kar je uh, Tu pa se zadeva, pravzaprav, že konča. Ne vladnih organizacij, ki bi se s tem ukvarjali, pa jih vsaj recimo iz tega dela ne poznamo, oziroma mi niso znane, da bi to počela. Zdaj, če je manj bil, informacije je drugi informacij, je bil zelo uporežen. Zdaj, še nekaj informacijo, no, splošno, ko govorimo o če se vrnemo za na to splošno, nevladniško ravno, bil je razpis z UNAJ Lani za za javno pravo za spostavitev regionalnih stičišč, v podporo nevladnim organizacijam. Verjetno bo vsaka regija statistična, to tudi podravlje, imela eno. Petje po doznanju rezultati razpisani verjetno bo Maribor tudi dobijo stičišče. Samem bom na tem projektu in jo zelo povežen, če se bo dolg, daj bo kaj delal spomno na to stičišče, ko nas tudi kontaktira, smo pa na ZABO do PIP, oziroma ne bi zdaj sicer tu številke svoje, no daj eno prog, ampak verjetno prej koni za finih ljubimcev, osobodalom, takrat kontakt. Zelo smo skakaj zainteresirani za to, kaj se na terenu dogaja in kaj lahko prezabro na stičišču na dimo, za nevladnike, ter pa seveda aktivisti in aktivistke. Toliko. Vprašanje tudi bi če bom ga sveda znal in vedel. Prosim lepo. 40 milijonov evrov, se rekel, je rekel, evrov, to nesmo, ko se nečam, čeprav se nekaj kaj tem, kaj troče ukvarjam, ja. vem, vem se, je bilo za nevladno organizacije 100 tisoč evrov, ja. tako da zdaj, ne vem, kje pa je ja. da zdaj da gre res prav, za krat poče pač ima pomoč, 40 milijonov evrov to v gleda ja. Pa da tam se kanalizira, ker sem jaz se nisem predstavljal, da je. Vem, da je pač kot članica Evropske unije, smo od leta 2004 zavezani, da ni cena ne mm -hmm. mm -hmm. vem, koliko je BDP-ja, da je zdaj na vrhu znašalo 40 Ne vem, meni ta številka, vlasti, ki To so podatki, ki sem jih dobival od ljudi, ki s tem delajo, pa so ne vladniki. En izredno povedal, da ne smemo govoriti. Uh, jaz s tem podatkom nisem preverjal, verjamem, da ne operirajo z vlažnimi podatki. No, Glavno so štiri vladne organizacije, uh, štiri nevladne organizacije, ki se s tem ukvarjajo in vse skupaj dobijo nekaj malega, nad enim milijonom eni evrov. En milijon evrov gre torej za nevladnike, uh, ostalo pa gre potem. Je pa tudi to, da je še leta 2008 bil prvi razpis iz po Zakonu o razvoju in iz tega celotnega ustroja je bil še neprvi razpis za nevladniki zune. Pred tem letom pa je vzdenar šel skozi agencije vladne, oziroma ostale vladne organizacije. Kot rečeno, dva odstotka nekje od 42 skozi nevladniki. Zdaj ravno kar, pa to je mogoče interesanten podatek zanikev, ki se poče s tem ukvarjati, je drugi razpis v zune 2009, znesek bo približno takšen kot je zdaj, se je skupaj 1 milijon evrov. Za nevladnike traja pa ravno kar posvet. Mislim, da ta teden bo objavljen datum posvetov, na kak način se naj organizira ta razpis, oziroma kar koli pač sistem zvezi s tem razpisom bo. Tako da bo letos skoro drugi razpis objavljen za razvoj politiko, udejanje razvojne politike skozi nevladne organizacije. Kot rečeno, odstotek pa nečelimo majhnemu za nevladne organizacije. Mogoče Veš se da privedal, kak je to v Evropi, je to z Nemšnjem. Naveč ta GTZ, če se spravo organizacija, preko kateri je delovala Pranja, sem bral na spletu, da je največji naročnik nekog nemška vlada. To so vladne in tajne so. GTZ ne bi bila vladna, če se mislim. Mislim, samo ni mi pa ne bila, mislim, da mi sem nevala nevala. V klasično smislu, kot ne, se dovolj, mm -hmm. uh, Mislim, da se struktura je malo drugačja. Dovse je. temu pridemo ali zaajno. Mm -hmm. uh, Pokojče, če moj borta. bi jaz do na enske. Potrej se moj traje okay. Hvala. Jaz zelo kratko, tako da damo pol še besedo špeli pa Franji. Zdaj današnjo predavanje se glasi nevladne organizacije na humanitarnem področju. bi samo vodoma povedal, da slovenska filantropija je humanitarna uh, organizacija na tem področju, vendar samo, kar se tiče tem mreže GLEN, uh, se pravi Global Education Network of Young Europeans, preko katere sta Franja pa špela odšle v Indijo oziroma v Tanzanju. Nester mi prozore zares temu, tej klasični razvojni pomoči, se pravi, da bi nek denar kanaliziral ali pa da bi v neki skupnosti, ne vem, zdaj postavili nek vodnak ali pa otroke v šola ali pa tako naprej. To sicer je nek cilj, seveda, ampak v bistvu sami proštovoljci, ki jih mi pošiljamo, zdaj nimajo... Največ kot nekih kapacitet, zato ker sama razvojna politika oziroma razvojna pomoč zahteve, ne, zahteva neke development workers, ki se prej usposabljajo in čas, da pa lahko na nekem konkretnem področju delajo. Ta mreža je bila pred 4 leti ustanovljena tudi s tem namenom, ker se je sama razvojna pomoč v preteklih desetletjih večkrat izkazala kot nek, na nek način. Nek postkolonializem, ki ga Evropa nekako ni hotla, kako stadium sprejeti, oziroma ali bi mogoče to nek naraven način, naraven proces. Skratka, bistvo te mreže je v tem, da bi prostovoljci, ki odidejo v tako države globalnega juga, oziroma v države v razvoju, to svojo izkušnjo, ki jo imajo, prenesli sem in da bi na nek dlji rok vplivali na samo spremembo te politike, ki je v bistvu zelo diskriminatorna do samih prebivalcev globalnega juga ali kakorkoli že to imenujemo, pa pomen neko realno pomoč. Vem, to je enih 100 prostovoljcev, e, pozdrav sem še povedati, da mi smo ena izmed organizacij v tem režji Glen z 12, oziroma 11 organizacij so eni stopil in to pomeni ne nekaj čez 100 prostovoljcev letno, ki ne bi pol delovali kot osveščevalce, Mi imamo najboljšega prevoda za global education, učenje za razvoj. Da bi, plo, da bi se nekako prav identificirali, kaj so te uh, problemi, v katerih, ki se nas kot, ne, če se, uh, razumemo kot globalne državljane, sploh tičejo. Tako da se pravi, samo mreža si prizadeva za boljše razumevanje te globalne soodvisnosti, za trajnostni razvoj, uh, za odgovorno razvojno politiko in pa recimo en podatek je tudi uh, to, da v Sloveniji 80%, ne v Sloveniji, ampak sploh, recimo v Evropi, 80% ljudi ni nikoli slišali še za milenijske razvojne cilje ne? in pa, če je neko tako slabo zaledje, je tudi težko kar koli, tudi, če bi imel nekaj resen namen uh, spremeniti ne? v svetu. Tukno, mi zdaj vsako leto več resursov, kot to, da bi dve prostovoljke oziroma dva prostovoljca poslali, nimamo pa še to nam do zdaj so sponzorirale um, ta Nemša organizacija, ki je pravzaprav to mrežo, uh, ki je sploh inicirala to mrežo pred 4 leti. Ne. Tako da jaz bi res rad videl, kam vsta ta denar gre, jaz sem se tudi pogovarjal z enkrat, enkrat, dvakrat, s predstavniki ministrstva za, za zvonanje zadeve, ki ne bi pač po nekem defaultu financirali uh, take projekte, pa ni bilo nekaj dopravljega posluha, tako da uh, pa tudi z ostalimi uh, predstavniki nevladnih organizacij mesezi tudi en milijon evrov, če je res nekako dano nevladnim organizacijam, ne, ne je šlo nekako. Mim mene ne sem bil zadost ampak tega denarja ne, mislim, nekako ni. No. Tako da se moramo bolj, bolj sami znajdati. In glizaj za ta naslednji uh, ciklus, ki se bo začel uh, mislim, z letošnjem letom, letom tu še nimamo za enkrat zagarantiranih stroškov, tako da niti ne vem. No. Se lahko pa pač prijavi vsakdo med 21 in 30 letom. Tako da mogoče lahko kakšen kontakt napišem na UNO-tavlo, zdaj ne morem doseči. Uh, Sedaj imam pa tle le še ene uh, zbiženke, ki smo vegli zdaj pred kratkem dobili, pa si jih lahko vzamete, no, pa so tudi gor tudi uh, napisani kontakti in tako. Tokno, z moje strani zdaj pa števalj Pofranja. Pofranja, no, da bolj. Sem Pofranja, uh, predstavljam v mojo izkušnjo uh, prostovoljnega dela v Tanzaniji in pa v bistvu, kako se je vse začelo. Um, ja. Uh, in zicej ravno sem se vrnila iz Indije in sem bila še vsa pod uh, pač potovanja in nekih avantur. In v Ljubljani srečam svojo sošolko, ki se je pravno vrnila z prostovoljnega dela preko uh, Glena, uh, preko te organizacije. imela zelo dobro izkušnjo, uh, pač me je in še isti, še isti večer sem poiskala vse potrebne informacije na tukaj prostovoljstvo Orgo Glen, um, pač ugotovila, da se v petih dneh izteče rok in se prijavlja. No, to očakala dva mesta na odgovor in končno je prišel, da sem sprejeta na um, projekt uh, v Tanzaniji, na katerega sem se prijavlja. Um, no, pa bi spustila, ker smo pa že omenili. Um, in v bistvu... Um, Tukaj ne gre samo za prostovoljno delo v, v pač teh državah Globalnega Juga, ampak je v bistvu celoten ciklus, kot je bilo že omenjen, in sicer v začetku sta najprej dva enotedenska pripravljalna seminarja, na to trimesečno bivanje v eni izmed pač držav Globalnega Juga, povrnitvi domov, pa se izvede določena aktivnost v povezavi s projektom ali državo, ali razno predavanje ali razstava slik. Potem pa še petdnevni seminar, ki se bo letos zgodil v aprila, po koncu vseh projektov in sicer naj bi se najboljši predstavili, vsi prostovoljci se tudi združimo. No, te pripravljani seminari so razdeljeni sicer na tri skupine, Na angleško govorečo Afriko, potem francosko, oziroma prostovolci, ki govorijo francosko in grejo v države Afrike, kjer pač francosko govorijo, in pa Azijo. Dejansko v skupini, kjer sem bila jaz, smo prostovolci bili nekako na tem seminari razočarani, saj je bilo veliko govora o globalnih problemih, ampak se je bilo nekako površno in se nam je dva tedna zdelo, ker velika izguba časa. Um, to, čeprav po drugi strani, um, pa so um, recimo veliko govorili o tem s splošnjem izobraževanju in kako naj bi prostovolj, tudi ko, ko pride domov, recimo deloval na lokalni in potem tudi globalni ravni v Evropi, v in se ukvarjal z pač, aktivnimi svetovnimi problemi. Um, aha, to sem pozabila omeniti, da v bistvu um, Na projekt prostovoljci ne gre sam, ampak iz 12 držav, ki so članice Angljena, gre sta vedno na vsak projekt dva ali pa tri prostovoljci iz različnih evropskih držav, ki jih izberajo. No potem v sem, prepravljenih seminarjih se s partnerjem dogovoriš, je približno nekje od junija pa do oktobra bi se projekt začel, tako da se do konca leta konča. Se vaš dogovoriš, kdaj bi šel v državo izvesti projekt in pa potem se kontaktiraš z organizacijo.. Pa še to, glen oziroma matična država ti krije določene stroške za pot in pa bivanje, kar pa pač odvisno od matične države. Meni osebno je kril približno 50% kar vseh stroškov, ko sem živela v Dar Salamu, ki je precej razvito mesto in kar konkurira z kakšnimi evropskimi, tem ko so kakšne ruralne predel bistveno cenejši. potem v času bivanja po šestih tednih se napiše poročilo, kako se projekt, kako projekt poteka in pa tudi po koncu, ko prideš nazaj. Ja. A zdaj pa k mojem konkretnem projektu in pa izkušnjim. Uh, Štistaržal Štar, je bil projekt nekoliko drugače zastavljen, ker po večini v bistvu prostovoljci grejo k lokalnim organizacijam in tako delajo z in pa za lokalne ljudi. Medtem, ko je najem projekt um, razpisal GTZ, to je nemška organizacija, in v bistvu tudi projekt je bil zastavljen kot nekakšna raziskava in sicer z naslovom HIV mainstreaming um, in German development cooperation in Tanzania. In sicer v opisu, ki ga dobiš, na štir strani je pisalo, da, da bi dejansko naredila raziskavo, evalvacijo na štirih področjih, kjer imajo um, pisarne in poslovalnice, znotraj um, njih samih uh, o sveščanju HIV-a. Vendar pa so se stvari malo zapletle. No, najprej o GTZ in sicer German Technical Cooperation, kot se imenuje Svetovni partner za prihodnost, gre za organizacijo oziroma podjetje, ki deluje internacionalno, povezuje se z različnimi organizacijami po svetu in pomaga oziroma se zauzema za izboljšanje osnovnih življenjskih potreb ljudi. Kvarja se z različnimi projekti, iskanje rešitev in izboljšav na področju politike, socialne, gospodarstva in pa ekologije po svetu. Ustanovljena je bila leta 1975 v Frankfurtu, v Nemčiji, do danes pa deluje v 120 državah v Aziji, Afriki, Latinske Ameriki in pa v vzhodnji Evropi. In zakaj se pravzaprav prav zauzema? Enaj izmed najbolj prioritet je boj proti HIV-u oziroma AIDS-u po svetu, pa reševanje tega iznotraj same organizacije med zaposlenimi in pa tudi širšo. Izmed ostalih pomembnih področji um, pač olaga v razvijanje in pa izboljšave v ruralnih območjih od probleme v revščine do diskriminacije ženskih in deklet, do pomankanje hrane in pitne vode, neizkoriščenih površin, zdravstvene oskrbe, pomankanje znanja in izobraževanja, potem razvoj gospodarstva in pa infrastrukture, in to, um, okolja in pa um, razvoj, ja, pardon, razvoj gospodarstva in zaposlovanja, onde skrb za okolje infrastrukturo od ohranjenih gozdov do izboljšave pitne vode do izboljšave um, transporta v ruralnih predelih predsem ter pa tudi za vodenje pač za boj, problemu s korupcijo, financam in pa vodenjem ter pa tudi uh, predsem zdravje, za boljšo izobrazbo, kot sem že omenila svetovni problem hiv in pa ajca pa za socialno varnost Uh, če pa koga bolj zanima, je pa tu še spletna stran, pa tukaj sem zabila, so še različne zloženke, ki se jih v tem času nabralo pa si lahko ja, no Potem pa še nakratko TGPSH, Tanzanian German Program for Support Health, to je organizacija, ki deluje pod okriljem GTZ-a v Tanzaniji in deluje v bistvu še štirimi s drugimi nemškimi organizacijami, ki tesno sodelujejo, s katerimi smo tudi mi, um, pa jih ne bom tu naštevala, no? prav tako pa sodeluje z veliko lokalnimi organizacijami. Glavni cilj je izboljšava zdravja in pa blagostanja vseh prebivalcev v Tanzanje, na tistih, ki so najbolj ogroženi in pa trudijo se izboljšati in pa spodbuditi celotni zdravstveni sistem, da bi bil nekako bolj dostopen za ljudi, ki jo skrbo najbolj potrebujejo. Začel je delovati leta 2003, in to v regijah, regijah v Tanzaniji, Lindim, Tvarambeja in pa Tanga, pač pisarno, en sedež pa tudi od Dara Salamu. Nemške organizacije so dejansko skupaj s TGPSH v vseh regijah naredile ogromne korake in velike prispevale k razvoju in pa izboljšavi in na področju zdravstva. In od, od izobraževanja, glede spolnih bolezni, glede ajca od pravic posameznika, še posebno žensk, do določenih um, nekih pravic na delovnem mestu, zaščiti delavca, do samih graden, bolnišnic in izboljšave zdravstveno oskrbe. Um, tgps um, je razdeljen nekako na šest komponent, uh, s katerimi se ukvarja in pa sicer Human Resource for Health gre predvsem za pomoč različnim organizacijam pri izobraževanju in povajanju novih programov, pomoč v šolah za zdravstvo in pa tudi na univerzah, pomoč določenim študentom. Potem Public, Private, Partnership component, sodelovanje z različnimi lokalnimi mednarodnimi organizacijami. Potem Reproductive Health component, Gre za omogočanje večjega dostopa informacij med ljudmi na področju bolezni, zdravja, kontracepce, izobraževanje ljudi za predavanje v določenih zdravstvenih temah v osnovnih in pa v srednjih šolah, v tem multisektoral AIDS kontrol, komponent. Gre pre, to se predvsem trudijo vzposabljati svetovalce za prostovolno testiranje in svetovanje. Prav tako podpora lokalnim organizacijam, ki se ukvarjajo s problematiko HIV, -a. potem promocija preventive, posodabljanje podatkov, podpora pri izdelavi delovnih pravil, zaščita delovcev. skušajo vključiti problematiko HIV in pajca vse posod, vsako poro, da bi ljudje res bili usveščeni z raznimi delavnicami in kampanjami. Tretji District Health um, and Quality Management, gre za pomoč v okrožnih bolnišnicah pri vodenju, posodabljanju podatkov, sposabljanju vsega. Um, in pa še health. Um, health financing uh, gre pa za pomoč um, na področju zdravstva v različnih regijah, kot recimo že samo um, uvajanje računalnikov bolnišnice za boljše vodenje. Um, ja, kot sem že omenila, To je bil moj projekt in glede na opis smo pač razumele, da bomo dejansko res delali neko raziskavo, evaluacijo. Vendar so se stvari zapletle in sicer če bolj podrobno opišem teh 12 tednov, ki smo bile. Kot sem že omenila, GTZ ima v Darosalamu tri pisarne. in ko smo prišli, prišli smo v eno izmed v so nas so napotili in prvi teden so dali svojo pisarno, notebooke in pa dostop do interneta. tem času smo spoznali tudi vse zaposlene um, v zgradbi. V bistvu je nemška organizacija, tj. so prav zaposleni, so bili tudi nemci. Um, no, razen naj ne vizor, ki je ni bilo, ker je bila odsotna in bila na nekem sestanku, kar se je zgodilo kar precejkrat. Tako kot Ona je dejansko v tem času delala za tri osebe, kar so, so bili ostali odsotni in je bila res ekstremno zaposlena s sestanki in z delavnicem. In dejansko je tudi veliko tega, in sem se včasih že sprašvala, če je moj namen, ker so imeli neprestano sestanke, in na katerih smo tudi mi med dejansko um, vsake toliko no. um, ja, To je bila pisarna v Uh, potem Drugi teden je bil malo bolj zanimiv, uh, ker smo pomagali eni izmed uh, nemških organizacij VAND, ki je partnerka GTZ-a. Sicer imeli so en, tedenski seminar face-to-face -face na temo HIV-AIDS, um, kjer je bilo povabljenih 37 um, ljudi iz 7 afriških držav, ki so predtem imeli online tečaje na internetu in najboljši so bili potem povabljeni. Uh, Ta teden mi je ostal, iz, eno izmed boljših um, tednov je v bistvu bil je bil zelo ostal, um, ker sem se veliko naučila, bili so zelo dobri govorniki in pa tudi odeležnici so bili zelo odprti in z nekaterem so še zdaj ohranjali stik. Uh, no, po koncu tretjega tedna smo nekako končno izsilili sestanek z najno supervizorkom in čeprav je bila sem eno, na postropi je višje, Smo jih pač napisali, mail, ker drugače nismo mogli vstopiti v kontakt z njo in ker nas je zanimalo, kaj bo se zgodilo z znanim projektom. Na kar nam je dala vedeti, da smo mi vso stvar narobe razumele in da bomo pač pomagali, kaj se trenutno dogaja, ker je to celotna stvar dinamična in se stvari ne dajo predvideti. Kar smo potem razumeli, da bomo več ali manj delali administrativna dela ali pa se pred računalnikom, za kar od odnaju ni prišla dolje in smo bile kar malo razočarane in že z to da bi nekako zamenjali organizacijo. Potem smo se med pogovorile in partnerka je pač, za Nemce je GTZ res pomembna organizacija in že samo zaradi tega želela ostati. Jaz sem se potem tudi odločila, da ostanem, Nisem hovatila dati na slabega vtisa na v Sloveniji in splošno glenu. In tako smo um, ustrajali do konca, čeprav bilo včasih malo naporno. V naslednjih tednih se dejansko ni zgodilo noč pomembnega, kot to, da smo po 8 do 10 ur sedele v pisarni, prebirale določene publikacije, um, imele ponos ostankov. Um, no, In v bistvu smo v tem času tudi izvedle realno situacijo, kaj se je zgodil, kar nam je super kar je potem na enem sestanku zaupala, da oseba, ki je bila odgovorna za naj oziroma, s katero naj bi projekt izvedla in dejansko šla na štiri regije, je zaradi družinskih problemov odšla nazaj v Nemčijo. Oseba, ki bi morala prijeti pa na to mesto, pa se šele zdaj januarja pride iz Mozambika in tako, Smo nekako obvisele v zraku in niso vedeli, kaj ne je z nama. Niso nam pa tega pač povedali že v začetku, da bi se lahko odločili. No, uh, no pač, kot sem že rekla, tedni so tekli, ni se nič posebnega zgodili. Uh, drugač, potem dva te, po dveh mesecih uh, ja, je bilo že kar malo naporno, ker V bistvu nama se je res delo, da je bil stran vržen čas. Se, se smo imeli veliko sestankov z lokalnimi organizacijami, da smo jih spoznali in tudi glen, ampak kljub temu nismo šli s tem namenom v Tanzanijo. No, potem pa v začetku zadnjega meseca je v bilo bistvu eno izmed del najmenj supervizorke, um, bila tudi uh, izvedba delavnice in sicer prva je bila AJV Awareness for Tasuba, to je bilo za študente in pa profesorje Univerze za umetnost, ter pa druga delavnica in smo potem obejo delavnice v celoti prevzele me. Tako, kar so se v bistvu, so se obe zvrstile v zadnjem tednu na enega dela, ampak smo kljub temu že prej začeli pripravljati in sicer od samega štarta kaj sploh bi rade predstavljam. In sicer zato uh, za študente in pa profesorje Univerze za umetnost GTS že dal časa sodeluje in dejansko so za njih predstavljali tudi uh, eno predstavo, Midnight in Bongo, polnoč v Salamu na temu prostitucije in pa hiva. In zato so mi pač te informacije bile koristne. Um, tako smo pač, se dogovorila in zravnateljni za prostor, za prevoze, za, potem se dogovorila z uh, gosti, z govorniki. Uh, delavnica je drugače potekala v svahilju, seveda vsi govorijo angliško, ampak nekako so se tudi bolj odprli precej v tej temi, ki je dosti občutljiva še vedno. Um, vendar so bili na koncu vsi zelo zadovoljni no, in tako je delavnica dejansko bila uspešna. Naslednja je bila pa izvedba delavnice Action Personal Plan for Sim Expert. Sim, ex, sim je pa dejansko tudi um, nemška organizacija, prav tako partnerka gtz uh, In je bila v bistvu ta delavnica za 20 uh, Nemcev, ki delajo v Tanzaniji. In sicer bila potem v nemškem jeziku. Um, šlo se je pa za to, kaj lahko v naslednjem letu, se pravi v letu 2009, Oni naredijo na delovnem mestu, v zvezi s HIV, AIDS, prav od um, postavitve škatle s kondomi, od raznih, razne literature, brošure. Um, in je bila tudi uspešna nominacija. Tole imam še slike iz te delavnice za študente, ki je bila kar precej velika skupina 120 ljudi. Um, ja, to je dejansko bilo vsem. Um, pa če povzamem, bila sem malo razočarana, že samo to, ker niso bili iskreni z nama že na začetku, um, pa tudi zato, ker sem prečakovala bolj izkušnjo z domačini in pa bolj delo z njimi, ne pa v nemški pisarni pred računalnikom. Hkrati pa tudi, um, Nismo ve, um, bile vedno v harmoničnem odnosu s partnerkom in se včasih je delo še zaradi tega vtežilo. Ampak ja, izkušnja je bila, kakršnja je bila, sem zadovoljna, da sem šla in če bo možnost, bom se verjetno še kdaj prijavila na kak podoben projekt. Tako. To so pa še kak uporabni linki, če koga zanima za naslednji projekti, kot je že najed so na tej strani prostovoljstvo ROG, In mislim, da se nekaj do februarja treba prijaviti, uh, potem oglenu ter pa potem še v teh dveh organizacijah, kjer sem delala. To bi bilo vse. Če še kako kaj zanimam. Hvala, Tania. Uh, lahko jaz sem pošaljiti? Ne glede na to vaša situacijo, v ste bili, kako ocenjujete položaje teh organizacij, ki delujejo v takem okolju kot je recimo Tanzanija, so to eni zlo Potrebni eh, mehanizmi, ki v takem okolju morajo delovati, so ti učinki, ki jih imajo te organizacije, pozitivni, ali gre dejansko samo za trošenje denarja evropskega. To, to je bila ena stvar, uh, ko sem si jo dejansko na sestankih zapomnila. Od leta 2003 pa do zdaj se res velika številka novih organizacij v Tanzaniji vzpostavilo. Medtem ko je procent revščine, to je 40%. Um, Um, je še vedno ostal v teh letih isti. In so dejansko, so tudi sami sprašvali, če so na men sam sebi, ne dejansko. Ker tudi pri teh sestankih včasih se mi je zdeli, da res govorijo samo za sebe, ne, ne gre pa res k ljudem, kjer bi bilo res potrebno. Ja. So tam bolj nemoj za zdrževanje stanja. Ne? Kaj pa recimo ta zdravstveni? V verjetno je vprašanje Ajca zelo pereče v Afriki, vzema hmm. Tazanji, Vem, da imajo zelo visoke številke. Se vse na tem področju, da sem gledal ta ki pač izobražuje, se vse na tem področju uspešni. Je se tu poskus, ali se haže za Ja, po podatkih sledeč um, vem, da je porast, um, da je bilo porast prodaje kondomov mhm. in ostale kontracepcije. Um, ampak gre zelo počasno. Mhm. Ampak naj bi bili uspešni. No? Tudi zato, ker recimo da sodelujejo z organizacijami, ki v bistvu um, se bolj osredotočajo na mlade ljudi z raznimi revijami, raznimi propagandami, tudi prek elektronske, pač raznih elektronskih strani in tam so v bistvu tudi videli, da porast števila uporabnikov narašča, no. se je pozitivno? Ja. Ti se jih prodajajo. Vasem, prodajajo ja. so, so prostori, kjer jih lahko vzamejo, ampak ja. jih tudi zato, ker nek, pač nekateri imajo predstavo, da, da je, če jih kupijo, je boljši, kot če ga dobijo. Kakšna in... predstava? Ja, te mogoče niso dobri. Ne, ne, ne. ne zato, ker so, pač, so na vidnih mestih, to, ampak so vsem prodajajo ta pogorjoka je oslabilicaice. Ja. Kaj še pa dostopno? Ker je to tam <golim> Ja. Eee, <golim> ko vem je dostopno, ker recimo Če bo do čaja? Ne. Mm. Da, um, recimo tune, uh, To, to je pač bla ena govornica, ki je že 13 let let živi s HIV-om. In če se da bolj zgodi, pač prepoznajo in zdravilim lahko čisto normalno živijo, no. Ne? Um, ne. ne, ne. ne. Mm -mm. Brez plača. Ja. Se da gre v se so pač kondomi na vidnih mestih, ne? Je, tudi mrešo, suza, je Ampak... velja je eh, Ja, sam so pa tudi verjetno različna, ker vem, so različne kombinacije, je, no, mislim, da teh. No, da je Uhm ne, iz sredstva na Ja, ja, velik bolj. Bo <sokvosler> ja, ja. um, že sam, ne vem, tako podatek, v, pač celono, v celotnem svetu je približno 33 milijonov Ljudje okuženih s HIV-om in od tega je 22 milijonov v Afriki, na bližno 75 tako da je kar dobro, da se ukvarjajo s Ja, kar je da komentiram. <laughs> uh, ni to za študente, ki so iz mesta, ne? to ni bilo dare salamom, to je bilo pač v majhnem mestecu. Brez, ampak pač te studenti so, iz, um, ko sem se pogovarjala z njimi, so iz um, cele Tanzanije, ko pač študirajo tam več let. Pa je pa vajcu, da se je sicer, kot se reka, je bila delavnica v, v Svahiliju, ampak, kako sem se potem pogovarjala z um, tistimi, ki jo razumejo, uh, so sprašvali neumno vprašanju oziroma takšno, tako da je bilo kar koristno, no. To je veliko je velik, um, informacij, podatkom, ampak ko sem ja. Tanzanija je pretežno uh, muslimanska. Ne, 40% je muslimanska, 40 katoli, katoli, katoli, katoliška. in je pa 20% je pač tradicionalno. Prosim? Ja. Je ja, samo še eno vprašanje, kako je zdaj, kakšno je agenda pa mlajši, kot Vidim, da so ve, ogromno ljudi. Kaj je njihova filozofija? Jaz, no, če kajkoli že imamo, niin kot sem že omenila, pač, ne, iskati neke rešitve, pomoč, izboljšave z vsem svetovnim problemom, predvsem na teh področjih. Zato so, pač, Predvsem je poslovanje in, pač pisarne in delujejo v Afriki, Aziji in Latinske Ameriki. Ampak dejansko jaz sem bolj delala z, TG, na, z, tem, z TGPSH, bolj v smislu Alžirja, ampak pač deluje pod tem okriljem. Zato sem pač tudi predstavila. Jaz sem to, da boš mi lahko, kar si že v svojem blogu pisala, da se pač opazila, da večina uh, tujcev je v tem premeru, v te nazarni so pri Nemci, mal nek uh, vzavišen odnos do rokalnega pripravstva in s tem najboljšo je težko karkoli uh, strument na boljš. Ne? Mislim, če sem ti opravljala. Ja, mislim, se že, že čisto tako, recimo, ne vem, pač se, se zavzemajo in pitno vodo in za vse bozo, ampak že samo tista pot do pisarne, kjer sem delala, ne vem, že sem to bil odbijan projekt, očistiti tisto okolje in pač, Je no. Ja, in Anglijo, mislim da je bila poupla. Kje je to Prosim, je pod ekvatorjem. Ja. Kje je pa, zanje? Zanje. Zanje? pa, Kje je pa Prosim. Kje je tam centar, ko Je v Dar esalamu. Ja pa kaj to je, nevem med vilami ali med kolibami ali je varno z vojsko ali masule da. Ehm pa kot se nekaj ne je dalo spodobno evropskem mestu, no. sam Dar esalamu, kar sicer ni glavno mesto, ampak je, vse stvari se dogajajo v Dar esalamu. In je res veliko tujcev iz celega sveta delujejo. Um, Tako da je res kar razvito mesto, no. um, Pa je, Ampak pač nekaj. so pa vse hiše dejansko imajo kot obzidje in stražarja, ki varujemo. Pač no. ne sem pisar, tudi dejansko, ker sem jaz živela, smo imeli varnostnik. Kaj je glavna industrija v Tanzanju? Vsi glavna gospodarska panoga? Ne bi vedela. Kako bilo? Tam, ne... Ja, turizem, Kilimanjaro, Zanzibar. Ja, za Kilimanjaro, Kilimanjaro za en teden tisoč evrov, približno, oziroma tisoč dolarjev, tako da ne. Ja, to... ja to, ni, to nisem povedala. To je, da, približno živi, da živijo na, na mesec deset tisoč tanzanijskih šilingov, kar je približno šestimi evri na mesec. Ampa kupsta nikoli. Ja, recimo Evrop... Kaj? Pač na eno večerjo in plačajo še več. tem, ja recimo lahko s tem pač normalno preživela deset dni. Jo, ne vem, ker mi smo imeli dobro, Ja, dejansko, ampak ne deliš, da se Koliko povprečno izobraženih, osveščenih belcev uporablja kmorkoli? Kje? Začni <laughs> da se spomnite, Ječe, je, jaz, so. Izbolj, če tega problema, ne, jaz, jaz mislim, da bi mogli tudi v Evropi biti dos okay, osveščanja, mogoče ne samo HIV in bajcu, ampak splošno o boleznih. No. Pravim, da bi mogli verjetno veliko tega osveščanja, dosti bi tudi v Evropi splošno o boleznih, se mi zdi, da ni dosti Ja Paris, ja ta turizem prostitucije, tudi kar sem dejansko videla, splošno skor vseh <c imprint> lokalih, um, oziroma klubih so pač mlade prostitutke in ja belci. se To sem, se mi zdi, da je dosti Zdaj, zdaj, da ste eh, uh, Kako je tam situacija? prezidenta, je Tanzanija pač ena so se reče, <laughs> <Krasnico> <laughs> reče McMoodis, tada ni verjetno preživljeno. se reče ni Pa je tam safari park zna, ne zna. Nerovni, Ja, v, v Tanzaniji je deset, ali več nacionalnih parkov. Najbolj znani Serengeti. Pa si lahko šla mogoče? Šla sem v Mikumi, našem parku. Ja, en, tam, kaj je, bil, kaj je bil bliz, pa v bistvu... Tudi pač te parki in Zanzibar in Kilimanjaro, za turiste je res... Za mene kot študenta in prosto volko je bilo drago. Tako da sem si... Pač sem šla v en nacionalni park, ja, ker smo si sposodili džip. je bilo ugodno. In video, pa vljavec, tako vidijo pač biloče prekoje cenu. Ja, ampak ne vem, sem da pred v Indiji pa sem ne vem dosti primerjala, no. In dejansko niti ni bilo tako. Spo tam, ko recimo, živiš nekaj časa na enem mestu, nekako povejo kar realno ceno, ne? Seveda barantaž vsake to. Je se reko da imajo delti tam nekoli povešen od novih to gomot. Kakš on vas pojma do morja ti do belcev in sprejmejo, aliih ali je to že z obeh strani postavljena ena odnogočena distanca, ali, ima to, veš, ali imajo več stop možnost uh, nekako prizden en, en normalničen odnos z avtoh ne in tem bilo raz, ali Pač, odvisen dosto od posameznika in od pozicije, ja. ki jo imamo, ki jo pač imajo in... No, zelo, mislim, sem, včasih se mi je še, še ved... Z, z, z Ja, odvisno, recimo, včasih se mi je še vedno zdel, da nekako čuditi mogoč podrejen položaj v določenih primerjih, recimo pri voznikih, pri recimo, spoh tisti, ki so delali za belce, ne, pač pisarni in so bile od tajnice do pač, čistilke, do voznikov, ampak meden tako na cesti, isto mladi, recimo, ko sem zaz, smo imeli pa čisto uredu odnos, ne. ampak je res pač odvisno Pa so je recimo tam disko, pa je tem disku pa tudi ena kupina domačinov, to so vsi domačini, ki so se lahko prihoščili disko. No, ne more tam vsak da je tisti, ki lahko grejo v kakršnokoli je ena menšina. Ja, pa splošno žadar salam, kot sem rekel, je kar standardna, tak da... Um, ne vem, dejansko ne. nisem videla veliko... Uh, ne, ne vem, na cesti, no, reviški... Rev, ja, <laughs> reviški se ne vidijo. Ne, ampak kot sem že rekel, recimo, ko sem pri, pač primirala z Indijo, sem pračekvala, recimo podobno. Ampak Bez dejansko... Vas, ampak recimo... Ne, sem... Na primer ko pa greš izven mesta, se pa pač v vico različe. Nekdo od vas v Hracu vidne debalske nasega. Jaz ne videm, pa sem se zgubil. Togače tudi ne bi. Hoče povedati, groza je. Hrac ito tam vidiš, naše naše jugo montovo na kako se reče drugo ulice iz Zvezda 7 12 tiste. So tisto da ga da vidimo. In pač to Mogut bolto misla, nisem videla pač tistih ki berajo na cesti. Mi pa sem da celo Amerika. Ja? Jo? Ja. Stajeno letalo, v bistvu, kaj se tiče sploh vem, gledam se nepristoje, kot bil vesel, neki zdravnik, z letalom pač putuje, po teh nebo revnejših, sveta in pač ponuja svoja predvolcev za stojno zdravstveno pomoč. In a, v zadnjem desetletju se večinoma zadržuje v Ameriki, kakaj ka potuje v pol, po ZDA, ker praktično je ten nevčevi procent teh, ki se ne more prebojšiti za zastojno zdravstva. Ne, no. če vele, da, da bote, tega ekipa ne preziroma, ne boji precenta, da, da ne dala naprkati, zakaj bilo samo afroško probleme? Vse, ne vidim, <guljim> vse. Ja, čeprav, to je pa drug problem, ko sem ga samo tako slišala od ostalih prostovoljcev in, in domačinov, da sicer bolnišnice in zdravstvo je za ston, ampak dost deluje tudi korupcija, da zdravnikov niti ni na pregled med tem, ko samo za zdravila knajvila za ston ti sestre ne dajo, če im bač ne daš nekaj. Takde, pač ne vse bo sodom, ampak se dogaja na do, v dovstih znižnicah. Koliko ki si rekel, da je 40% realno. Re, ja, približno. Se ja, ne šumi to, da bi se moral držati. Se ne bi smel držati, ampak recimo, jaz sem bil v Južni Ameriki. Tam bi bilo več kot 60%. Sam, 60%. Naprimer, Tanzania je, je trikrat večjo kot Nemčija. Hvala. Lako je to primitnja, ne Samo tak, da tisti, je te sobi. No, to je Ne? Ja sem ne more. sem za voda. Mi smo malo drijem vas Za naše... je Ja, sem če torej to delo najno, vvesto, pa ti se naopi, naopi. Ja. To je bilo v glavnem, to da se opaljali, Zaročki, so Ne. pač dejansko smo imeli naj um, na superviz, pač šefica je imela kdaj sestanke in so pač um, ne je vzela zraven. Včasih smo samo, z lokalnim organizacijem smo samo pač predstavili naju. Včasih pa so imeli, ne vem, naprimer v uh, povezavi s human rights ali pa gender problemom ali pa pač glede hiva in pajeca in glede promocije, kaj se da narediti. No, pa pa, so to so se pogovarjali med sabo. Kaj se ne? Ja, pač ko so recimo delali projekte na tem. Projekte? Se, se Zato sem pač rekla, ne vem, um, se sem reka, ne, dejansko bi se mi mogoč, bi se, pa se, jaz vem, da sem pridobila veliko, ampak žal mi je, da nisem pač štok dala, kot kar bi lahko. lahko. In vem, da bi veliko bolj učinkovito bilo, če bi me poslali v eno ruralno območe in bi dejansko kazala ne vem, pravilno uporabo kondoma. Ko pa te sedela v pisarni. Ja, ne, sem, ker Res... Znamo, je pa zanimivo, ne? Mislim, to so verjetno delili, to delijo te pač tem... Mislim, ali to... Ja, imajo zloženke pač v tej svoji pisarni in pa recimo na kakih promocijah, delavnicah, kampanjah imajo pač to. Mislim, jaz jaz jaz jaz jaz jaz jaz jaz, v nikomem jeziku verjetno tudi. Ja, ja, ja, ja, v angliščiji in svahilju. Kako pa pismenost v tej državi? Kako Se zato recimo uporabljajo uh, tudi radio, po radiju uh, ja, in kako se zbere. Nespešno v rundi. Ne. Ja bajej, ker ma Se zato pač zraz. Uh, aha, to to ni smemen na u eni um, z med teh regij, ker delujejo. Er je še vedno bolj tradicionalno način življenja. Naprimer, in te probleme s hivom in pa ajcom skušajo prikazati z raznimi plesi, z raznimi predstavami, pač ta GDZ pač ulaga tudi v to in delujejo. In zato so recimo tudi temelj predstavo Midnight in Bongo, ki pač včasih govorijo ali samo kretnjami ali samo s ples in bobni, tak da tudi na ta način skušajo dejansko predati sporočilo, no. je ni dan ženske. Ne je problem, pač še vedno, predvsem v ruralnih predeljih jazdu, ker je, je še vedno, mar recimo moški, več ženskim, tudi ženske niti ne odločajo o tem, ali se te bomo so upravljajo tem, online. Nimajo nekih... Je zraven, tako povajale, samo muši, šplega, ali Ja, mogoče, če bi z isto starost ali pa mlajši od mane, bi mogoče no, bodo drugače. Da, plus... Zdaj pa možno, okay, da bi so ženska. Lecima, lecima, da ja. možnost potem povajale, to, kaj bi tebe, no, Ja, to... Zdaj, ti, ti So pa tudi razne te skupine, organizacije, in tudi skušajo na nek način uspodbuditi ženske, da jim ja, no, da pač stopijo, da, zatekaj, da pač niso čisto pokorene. Ne, bolj bi ja, ne, počutek, ne, ne, en, en en projekt ne, ne, ne, Uh, je bil v Tanzaniji, ko so bile dve um, prostovoljke, ko so dejansko to delali, kar sem pač omela. in Sicer so imeli seveda prevajalce s sabo, ampak so bile kar uspešne. No. Saj tako se je zdelo. Vprašanje imam. Uh, kako se mi zdi, zdaj vse skupaj, to, kar se dogaja tam, ni nič preveč uspešno. Mislim, se, tako, se mi deluje potem, kaj si zdaj predstavila. Me pa zanima, kaj lahko jaz tukaj naredim, to, da bi vse karkoli tam izboljša. Zgodaj, da recimo, financiram neke organizacije, ki je očitno brez zveze, mislim, stranj meč en dar. Ja, pa čisto sosebno res dejam, pat, še gledam na to, da se mi zdi veliko več daš, če da, lahko greš ti tja pomagati ali pa če ti dejansko neki organizaciji daš, ali oblačila ali igrače ne vem, z nekimi idejami prideš in ne. probaš razviti konkretno ker dejansko sem spoznala na tem seminarju face to face Fest, ko se mnenila neki ljudi ki ne vem, odpirajo sirotišnice in iščejo kakšne partnere pa pomoč v Evropi vem, no. recimo kot kot recimo zadeva UNICEF to starše svetava recimo da, greš, da ne greš ti preko organizacij, ampak konkretno hani no ja, kar se bolj navzati s pa... tih konkretno zbor ja, s nekom ne, ja Ja. Ja pa iz cote. Zdaj um, se vas nije, ki smo zdova bolj že na pa, srečne, pa nam, a, ja, Ne, ne, ne, ampak da, da. moški so srajce in hlačemo, ko ženske imajo te tipične um, ne sarje, kanga, ali pa take pisane oblačilo kot obleke. Kač zdi se, da je to tino, kar so to naredili, ne, da so jih modno osvestili, ali če tako ne. Ne, ampak... No, še, ne? <laughs> ampak... Ja, ampak so vse bo tako obličeno, možke. No. Samo malo pozornosti nadaljujemo, ne? Še ena prosta volka je bila v Indiji, tak da, prosim, ne, je. Bila Adam, ima indijske slušnje, tudi ne najboljšo, samo bila. Bila zve. Ja. Mislim, ne najboljšo. No, sem je spraven, da izkušnja je izkušnja bila glih ta prava, no, da se je meni zdeli. Zdaj nimam ene predstavitve, se upravičujem no, notku, tako da bo res bolj moj govor, um, pa pa na konc par slikc. Zdaj moja izkušnja, um, jaz sem šla isto v nekaj... Zdaj, ne vidim, da Lose... <laughs> ja, ne. v <Ne>. ja, <laughs> <Ne, bolj> temi. <špitem. laughs> Teba, daj, okay. V glavnem, no, jaz sem šla v Keralo, v Indijo, ki je pač naj, najprej povej imena najbogatejših držav v Indiji, um, šla bi pa najtja na projekt um, Environmental Education v nek, um, mogoče ni bom jaz kakšno angliška beseda, no, ker sem tam več ne in potem v časih ne najdem. Šla sem pa v center, Renewable Energy Center, torej uh, ukvarjajo se z izkoriščenjem naravnih virov. Zelo dober center, zelo na nivoju, je pa tako, da je ustanovitelj za spet neka nemška organizacija, neka zelo tečna, stara nemka, pa je tudi nek partner, nek profesor, sicer je indic, ki tam na univerzi tudi poučuje. No? Tako da tja bi naj šla, že tem, sicer okoljevarstvo me zanima, ampak nisem nek ekspert, tako da mi je bilo že tega malo strah, kaj bom tam delala, Ampak smo potem prišel na projekcije, nekako dogovarjali, da mogoče. Ker ja sem dost tudi prej delala z otroki tukaj v Sloveniji, ne vem, z Romi, z Zilanti. In pa če da bi otroke učil odnosa do okolja tam, ali pa učil prek iger, karkol. No, situacija je bila taka, da ko sem tja prišla, je potem ona bila zelo negativno nastrojena, da v smislu nič ne znam, kar sem pol tudi videla, ker je šel spet en partner iz Nemčije zraven da tako je bil moj občutek nekoga, ki bo tehnično popravljal, kar v tistem centru fali. Torej, popraviti mlin na veter, uno, tretje, ni šlo sploh zambeno interakcijo z okoljem. No. Um, tako da po dveh dneh sem pol zapustila in šla, ker sem nekaj, da treh mesecev ne bom prežvela. Tam, v nekem centru, kjer sploh ni bil občutek, da si v Indiji, kar je to v mene mutil? mogoče so bile tam tri Indike, ki so delale pa še to so čistle, Pa še to je ona konstantno govorila, ko so indici počasni, kako je vse nerobi in kako je Nemčija, super, no, tako nekako nakratko. Tako da, meni men to ni bilo, no, in sem pa po dveh dneh pač šla, klip temu, da najcnivno dušan. navdušen, ampak sem nekaj, da sem pač probala nek projekt sama najdoti, no, posem se bolj, dejansko, so me bolj zanimali te socialni projekti. Tako da, posem pa začela moja pot, pa glede na to, da v bistvu vse glenje Global Education Network, da bi najšel v neko državo, posem tam, Tudi naučil nekaj o državi, ali pa o tej multikulturalnosti, ali pa sprejmanju drugačnosti, kar kol, sem se mi je zdelo v končni fazi super. Tako da potem se vsedla za internet in začela iskati organizacije, ki so vsaj neki blizu Kerale, no? čisto kot sem imela tam tudi pol let. Um, kaj je bilo potem, se zdaj bo odkono, dogovarjala sem se z velikimi organizacijami. Ampak prva stvar, ki sem jo ugotovila v Indiji v tistem momentu, je to, da so zelo nezauplivi do belih ljudi da te nočijo nekje imeti, ki prvo ne razumejo prostovoljnega dela. Torej sem rekla, ne, jaz bi pomagala, ne rabim dnar, imam dnar, kar ga imam zase in so zelo neza vplivi tega koncepta prostovoljstva ali pa da nekdo nekaj dela brezplačno, samo z namenom, ker bi rad to počel, pri njih še zelo blazno ni razvit. Uh, tako da zato se je začela pol moja ta pot od organizacije do organizacije. Um, najprej sem mislila, je go, sicer sem se imela tem, da bi nekaj delala z kar to tudi počnem tukaj v Sloveniji, pa me potem niso poklicali, kar sem ugotovila spet eno stvar v indicih, da moj oblazen problem reči ne, kar sem potem dejansko tekom teh treh mesec so ugotovila, pač ne pokličajo te in to je to. Potem sem se menila z organizacijo v Trivandrumu, kjer sem na koncu tudi pristala, to je glavno mesto Kerala. Um, spet isto, zahtevali so tisoč dokumentov, zakaj bi jaz to rada, kaj sem prišla tja, In spet, ker je bil že vse izmenjen, me niso poklicali, tako da sem potem šla spet, ker Kerala je pa tudi da je ena zmed najbolj um, katoliških držav v Indiji, 20% je katoličanov, tako da so mi svetovali, da se naj obrnem na Bishops House, kjer imajo ogromno projektov in sem šla potem tja, in je jaz še najbolj obetavno v bistvu, ker so mi pa pokazali ogromno projektov, Um, šli smo v sirotišnico, šli smo v spet Center za odvisnike. Zdaj, nekako problemi, ki sem se jaz soočala, pri tem je bilo tudi to, ne. Vem, da en moment sem bila blazno jezna, sploh kaj počnem tam. v smislu, prijem tja, jaz bi rada pomagala, pa še jezika ne znam. In sem imela tak pač občutek pri sebi, pa kaj se grem? Mislim, tako res, ne, v enem momenta sem se počutila, ki jaz nekaj evropejc, kar tam pride in jaz bi rad nekaj pomagal, jaz bi nekaj v bi bistvu da si že jezikovno blazno omejen, ker ne govoriš njihovega jezika, pa še to, da te pač tudi oni nočijo. No. Um, tako da potem spet iz tega projekta me spet niso poklicali, pa je bilo že rečen, da bom začela v ponedeljek, pač tam pomagati. Um, zdaj tudi izmed vseh teh iskanj po teh organizacijah, če ne druzga, no, mi je bilo povšeč ravno to, ko sem dobila pa doslov pogled v probleme, ki jih imajo tam. Um, od alkoholizma, kar je blazen problem v Indiji, niti ne tog droge, bolj alkoholizem, do sploh tsunamiu tudi <coughs> ribiči. Um, no, velika alkohola je med ribiči, velik, ne morajo skrbeti za otroke, tako da jih potem pošlejo v sirotišnice. Tako da mi je bilo vsem blazno zanimiv, že to, sem se pogovarjala z ljudmi, pa spoznavala različne projekte, kljub temu, da do takrat pač v benem projektu nisem bila Um, potem sem spoznala tudi eno organizacijo, k, ne vem, če veste, kaj, kaj je Dauri v Indiji, Dauri Dota. V bistvu to je blazen problem v Indiji, pa z ustavo je prepovedano že od leta 1961, je pa to, da um, včasih je bilo bolj iz tega razloga, ker so fantje študirali, ženske pa sploh da je mogla ženina, žen, od punce družina, da vznar v ni zakon, torej hiša ima kupati in celo do konč življenje za njih skrbeti. In na podlagi tega, če tega niso delali, so zelo veliko začeli um, od moža, družina, izseljevati, tiste starše, ali pa celo je bilo tako zažigati žensko. Ne? Pač nekako se je losat na nek način. Tako da tudi to je bil en problem, recimo, ko sem se dosti seznala z njim, pa tudi spet nisem tam delala. Um, no je tudi, da se tudi indijske ženske zdaj malo bolj, mislim, postavijo zase, No. Um, No, pa tudi to je zanimivo, glede tega sežiganja žensk. To bila čist meni take zanimive, um, v bistvu, informacije, da je celo tudi določeno, da po sedmih letih zakona se ženski nač ga ne sme zgoditi, v smislu, da je, ne vem, da je zažgana brez razloga ali pa kar kolno. no. Skod, ja, mislim, pač okay, če je v nekaj v ampak ne, torej, da je očitno, da je to mož naredil, no. Tako da tem je bilo to takrat, ko sem jih spoznavala, pa se pravda, da jaz, jaz se nisem slovo počutila. Vesela sem bila, da sem šla od projekta in da dejansko mogoče bolj, kakr če bi bila, če bi obtičala v nekem projektu, da sem zelo različne teme spoznavala, pa potem tudi v svojem času po internetu pač brzkala. Ta mi bi blazno zanimiv. Um, no, potem sem pa imela to srečo, da sem dobila en kontakt od enega, ki me je pa pol peluh njegovi družini, pa sem začela pogovarjati z nimi. In dejansko so rekli, da tudi kot prostovolj, zelo težko pridaš nekam brez vez. Sploh tako, če ti prijaš, ja, pa rečeš, jaz bi pa zdaj tukaj prostovoljno pomagal. Ne? No, in preko njega sem spoznala eno žensko, ki je rekla, da pomaga vsake tog časa v sirotišnici. Sem šla tja, kljub temu, da sem že prej napisala mail, pa mi napisala, da ne moram. No, in preko nje sem potem začela v bistvu pomagati v sirotišnici. Zdaj, časovno sem to delala bolj po Šlo je pa za... Zdaj, kako smo se sporozumevali? Mislim, sta mali malimi je tako tako veliko lažino. Narabaš niti nujno, ne vem, kakšnega jezika. Ne? Pa tudi angliški znajo malo. Tako da pomagala sem mi pri angliščini, smo malo skabrali, ali pa čisto na nivoju igr, ne vem, usta, uči, pa pol so oni mene učili njihov jezik. Um, to, igrala sem se z njimi. Um, potem en moment sem spoznala tudi eno ko smo se malo trudili, da bi um, fundraising no, kako je slovenska, no, zbiranje dnarja, tako da sem pisala pol tudi parim slovenskim firmam, sem mislim, da ni bilo menega odgovora. Um, tako da na ta način, no, zdaj, mislim, tako mi bilo prej poslušati, ali pa, ki je bil tis gospodne začetku no, je rekel, da je veliko bolj za aktivizem, kot kar neke nevladne organizacije. To je tudi moja dilema bila skos, no. Tako, ok, že nekaj časa delamo v nevladnih organizacijah, pa sem zdi včasih, včasih se počutim prav bedno. Mislim, ne, da nisem nim pomagala, vsej sem nim, ampak tudi če me ne bi bilo, ne bi bilo nič narobe, no, v tem smislu. Um, sem zdi včasih, da res bolj aktivizam, ali pa revolucija, no, nekaj narediti. V pozitivnem smislu, mislim, ne zdaj, ne govorim, da naj gre. Jaz bom petka lašniko, ne bi šel. Ne, pozitivna revolucija. Kalaši, ko je lahko um, tako da, ja, potem sem bila v en mesec pa pol tukaj. Um, zdaj pa ne vem, mogoče pač, moja dilema je bila velikrat tudi to, ne vem, čist na primer, zakaj iti tja pa pomagati, če pa včasih mogoče to problemov v Sloveniji, ki bi mogla pomagati. Torej, zakaj? Je to ta... Če tudi jaz ne čutim premen, da je, no, ampak je ta feeling, ne, iti, grem ti pomagati, no. tako, Ampak to so tako moja konstantna vprašanja, kaj dejansko bi jaz res čutila, da bi rada naredila. To mi je malo premao vseskapno, malo premao ehanizijo. Ampak načeloma, glede na to, da sem bila v drugi državi, mi pa zanimiv tudi stvari, s katerimi sem se sama soočala odnos do žensk, ki se je z meni v Indiji dosti porazen. Moja izkušnja, spod živeti nekje. Do tega, da kot so vsi strmeli vame konstantno, do tega, ko ste vi prej vprašali, kakšen odnos imajo, ne? jaz začul, da nisem imela občutek, da imajo podrejene, pa ga včasih, da imajo do zaničevalen odnos. Ne vem, mislim šla, kaj je trgovino v kaj pogledala, ne vem, maskoro za oči, primer, resno. In vidim ceno, pa jaz sem lahko dosti finančno v krizi, no. Tako, da sem nekaj ne hvala, pa ste pol neki prodajalki začeli se pogovarjati v Indiščini, mislim, v Malalajščini, In sem dost dobila občutek, da so cinični pol nazaj, no? pač če ne razumem jezika. Tako da to je bila ena stvar, ki me je včasih malo razjezila mene. Mm, no, kad sem že prej rekla odnos do žensk, seveda se prilagodiš kulturi, nisi preveč razgaljen, če tudi ostanovati nijem problema s tem, da preveč razgaljena hodila. Ampak tako, kad ženska, sem imela res občutek, da moraš biti sklonjeno glavo, pa smejati se. To je to. Pa pač večinoma so tam res gospodinje, moški pa delajo, Um, mislim, se, zdaj govorim bolj o tistih tokenjih stvari, ki so jim bile v Indiji zanime. Pa glede tega, da je javni zakon, da se od 3. oktobra nekaj več na benem javnem mestu, nekjer se nekaj di, Alkohol je skrit v neke, v neke trgovine, ko sem šla ene, dvakrat, kot edina ženska tam, pa sem nekaj več, kot pa res malo preveč sem sila tja vose gnezdo, pa tako, no. Um, mogoče lahko pol bolj na kakšne vprašanje odgovarjala, no, ker se pravi, da nisem se nekaj zdaj strukturirano pripravila. Jaz pa Ja. ja. Zakaj šla v Sem imela eno izkušnjo, da sem igrala v filmu eno, če te že zanima. Ne, ne. Misla sem mi tudi celo v Kalkuto. Mislim, ker tako je, se pravi, Kerala je najbolj, najbogatejša država v Indiji, pa celo v pismenosti 90%. Tako da je Še vedno imajo ogromno problemov, So problemi, tudi socialni zelo, ampak mislim, da vsem primerjavi, ker nisem v tem, teh treh mesecih šla nič bolj proti severu, mislim, da v vsakem primeru, ko se pogovarjam z ostalimi, je veliko bolj reven, pa veliko bolj drug, mislim, pač drugačen, te mogoče bolj šokiran, ne vem. Um, tako da to mi je bilo malo žal, ampak imela pač, sem projekt v tej državi in ostala sem tukaj, pa se pravda da še vse je bilo veliko stvari, ki ne štimajo, pa zelo veliko problemov imajo. No. Ko so mogoče v tej državi veliko bolj pod preprogo, kot kar na severu. No. Mogoče bo tudi ta občutek. Um, tako da, no, kar je tudi zanimivo, ne vem, prej, če govorimo o pomoči držav, prav o tej sirotišnice, ki sem na koncu delala, um, država kot Indija, ne samo da ne pozna prostovoljstva, Ampak tudi um, ne pomagajo, no? tudi denarno ne pomagajo. Tako da, recimo to angleženjo, ki sem jo potem spoznala, ki prišla za pol leta sem pomagati, ker ona je pa tudi delala eno leto prej prostovoljno. Potem je pa začela gledati, ko bi zbrala denar za to sirotišnico, ker živijo res v eni bogi bajti na tleh tam ali. In je zanimivo, zbrskala je nek krok švicarskih milijonarjev, ki vsako leto podprejo en projekt, kot zgraditi nekaj bajto, kar se delmen blazno lepo. Tako da zdaj bi se naj selili oni sredi januarja v neko drugo hišo. Ampak ja, velik, velik teh zadev je financiranih prav od nekih privatnih privatnikov, um, ki potem, či zaradi svojega lastnega feelinga, financirajo nove sirotišnice ali pa karkoli druzga. Um, pa socijalna politika Indije no. skonira v tem področju, ni popravlja. Gleda to, da Indija ena država, ki ima trenutno minutne ja, gospodarskih rasti. Tako razlaga še krati bo v Evropi pred 200 leti. Ja, mislim, tak občutek je bil. Jaz, da nimam benih statističnih podatkov, samo vem, da tudi, ne vem, ko sem se pogovarjal, recimo tam, tis Bishops house, ko sem šla, pa je verska organizacija, ki bomo ima da imajo veliko več denarja, da tudi tam je blazen problem, da ne dobijo denarja za te projekte. Tako, da zdaj strokovno povedano, kako se je njihova politika spremenila, pa res ne vem. Ampak očetek ni bil, da država kaj dosti pomaga. Se pa mačeti drugačne no. mišljenje. Tam, če si revn, pa v si to zaslužil. No, tudi, seveda, ja, tudi kazni sistem. Je kazni sistem mm. še to močen. To je. To je tudi ena zadega. Yeah. pa je. Ampak to je tudi ena zadeva, ko sem zdaj spogovarjala, recimo, doskat z Indici, ne. kaj sem pričakovala, ki ima pršel sem dol, da bo to tako ful jasno, te kaste pa to. Jaz ne vem, kdo je kdo. Mislim, ja, verjamem, da tist, kar voz, ni, ampak ni bilo tistega občutka, pokor sem se jaz, jaz predtem predstavljala, da se bo res videl neka ločenost ljudi. N nisem imela tistega občutka. Reko pa, da je, ja. Da tudi poročajo se ne med sabo še vedno in tako naprej, ne. Kokusni se? Jaz to zavre, vidno, Men vidna. Ja. Ja. se to, to, to, mi je, rekel, to mi je rekel, ne, ja, da oni ne, že vidijo, ne? Če tudi jaz sem sem da bo na tem zunanjem nivoju to velik ban, Da bom takoj videla kdo izdekira kasta. Tudi mi pa nas vemo, Indije zbičo, pa ne bi vidleno, ne? Ja, ja. Mi pa vemo, tudi, če se ne vidimo, ne, ne zve, pa Kaj drugega, ne? Ja, ja, ja. Ja. Hraste. <laughs> to je nekaj, nekaj, nekaj tajega, bušja, zmišlja verjetno, kot bi rak šli v resnico. Prvi Če ti da je lakšen, <laughs> Se pravim, da glih takih zadev, recimo, sploh tam nisem videla. Ne? Da... ne, ne. Mm -mm. Pa Jaz sem se mu tako par splošnjih vprašanj dala, kako da ne vidim. Mislim, čisto tako, da sem mi spodčakvala, da bo veliko večja razlika. No, je kako, ko sem bila v Indiji, pa, pa. recimo, ko sem se pač pogovarjala z Indici, nevjensko še oni med sabo so se te, te štir kaste nekako nekak zmešale tak da so še kot nekaj podkaste. No? Ampak, kar se pa tiče porok in tega, je pa jasno, da, um. da se ženska ne more poročiti s fantom iz nižje kaste. No, pa In je še vedno to malo. Isto? Ja, no, je, je tvoje izbira <laughs> no. Ti ste bistvno ne, ker so že da še ni pri nas <laughs> Ja, del nas to zaprto stratificiramo ja. eno ja. tako nekot ne, zakonsko, ne, da je ni, ni zakonsko, No se zanimiva pa tudi, jaz nisem pričakovala da imajo še vedno naprej dogovorene zakone. Ne. Mislim, da, ne. pač nisem se pozanimala v naprej dogovorjene. jih še vedno imajo. Tako da to je imela tukaj presenetljiva zadeva pogovarjati se z nekom, kaj moj letnik, pa ker recimo je vse izobražen ali pa karkol, pa dve, da se bo mogel poročiti za eno, kar bomo izbrali staršino. Tako. normalno im je. Normalno im je. Pa sej, tudi to je kako spreminjaš malo se to se bo zdaj čuden slišal. Ampak preden sem šla v Indijo, sem je zdelo tako v naprej dogoverjeni zakoni blazno mim. Še zdaj mi je všeč ta možnost izbire. Ampak po drugi strani sem prav razmišljala ta evropska miselnost, ne vem, toksamskih recimo okrog 30 leta Čist o mojem krogu sem razmišljala. Zdaj, pa a ni boljš. Mislim, sej, njih to ne mod, ker so že unaprej pripravljeni na to. Ampak imajo nekako familijo, se razumejo, se tudi ločujejo že, kar včasih ni bilo. In smo prvo parka debatirali z evropejci tam, da bolj, ker smo tam, manj se nam zdi neumen. Kaj je bilo prej res nesprejemljivo, ne? <laughs> Pa ta da. za Indijo je precej pogostal ne časa, pažem. A ja. No, lahko da stvar deluje, ne? No, dobro, deluje, no bože, vrši vlastnik odstupne na zaboru, Ja. Pa ne? Zdaj, če je to, da ne A ja, to pa ne zelo... Ne, celo tako je, to se pogovara razparimi, da recimo starši izberejo in ponavad, pred tem starši zelo, mislim, ena družina, drugo zelo, da na pod povečevalno steklo. Zelo res familije nazaj, kaj je bilo. Ne? In potem, če se pač družini strinjata, um, otroke spoznate, samo otroke, pač punca in fanta, in se tudi ona dva pogovarjate in mata celo možnost reči ne. Zdaj najbolj v nedogled to ne bi šlo, ampak tudi ženskama možnost reči ne, ne. Tako da ni zdaj morta, vse najboljši pričakuje. Ampak ni, ni toliko zdaj strikno, no? se prej preizpoznata in potem do poroke ne in potem pa poroke. No? Če te ena je pa reka, da je bila na eni poroki, ki se je pa ena punca poročila z nekom, ki pa ni vedela, da bi pa ne vem, še... a možno, dvakrat ločen, se ne vem, in da je reka, da je bila poroka tako žalostna, da ni bo čist vesevna pa skoraj jokala napolno. Tako da to se zna zgoditi moje žalostne poroke tam. Kako to poročanje pri, pri kateri starosti? tako mneni splavo se se sporočalo, da je že pri največ 7000 tam je štorijo. zdaj kot ker sem jaz razumela, no, je večinoma zdaj nekako, ampak se pravim da tudi Indija se dosti preminja, ne včasih niso študirale sploh, ne. Zdaj veliko žensk študira, ne. Tako da mislim da zdaj je neki taazga da je ženska 22, 23, ne? Misim maksimalno majo tako, no. Um, moški pa tudi 29. Mislim, moški so ponova tedno starejši. Tako dost, se mi izdelila, da sem videla kakšen park, nisem videla aj oče ali, ne vem, ni bilo. ko sem bila v Indiji, sem ba 22 let stara in so se vsi čudili, za še mi sem poračali. 20 let, sem izdelila. To nekaj se Hvala, je fazi, že to je veliko, zakon je tako, tako, da pa, če, pa, pa, pa na ti pač če tam tvoj. Pa se pa to, ne? Ja. ja. Se <laughs> <laughs> na ta sem se prišvala. To deluje ta način ko svetovna ekonomija danes. <laughs> Skratka No, kaj smo se že tem menjimo. Pred časom je bil na televiziji en film, ne vem, na kateri o, o enem Indicu, ki je bil dovoljeno poročen. In je živel v Kanadi. In se je potem v Kanadi ločil in tako naprej. Pazi, kaj menjamo odpravlj? Cel film je potem že eno dvustu. Indiko. In cel film je potem govoril o njegovbi gusoni, Kaj, je to, ne? Kaj pa jaz bistvu žensko se dogaja? Jaz bistvu smala neki kameri, kamer je šla z njim, ker je morala iti. in je redko sploh ni zanimalo, ni ima pojma. Mislim, o njej cel film niče v A to je bil indijski film? Aha. Zanimivo. Nekaj se kako mi na to gledamo. Ja, ja, ja. Zmed imamo nekaj, kako bi rekel, filtre delamo in gledamo pač tisto, kaj se nam zdi zanimivo, kaj se nam pa ni zdi zanimivo, pa namarimo, ne? Mm, mm, ja. to, ko smo se gledali, zato se jaz kakšno, ne samo kakšno želje imajo menci v ali v, zani v roci, ali v se družim, se domovodcije, ampak tudi kakšne možnosti imajo. Ne? Mmm. Verjetno to ni tako, E, eh, še sredvajče, to to to Vi ste takrat pač, bom rekel, ko mlad sam nadal dekletsa in pa je najde neko družbo, ne? Če pa ti ti tam moj fled, pa živiš tam v enkutu sej pa. Ja, glejte, so je navirane, pa ki ko malo težje. Mm. naj. E, če dopolna. tudi se, ja z duhovnostjo, ali mogoče zaradi tega, ker je ta država najbolj razvita in je tega duhovnega manca vidjeti, recimo učitelji, na splošno imamo neko predstavo, da je duhovno. Ja. duhovnost, je bolj prisotna. To, to je bila tudi ena stvar, recimo, mislim, kaste, ki jih nisem na ta način videla, ker sem misla, da jih bom, in tudi duhovnost. Vkera li tam imaš neki ašromov? kajmer evropejci množično grejo, da plačajo veliko dnarja, da potem tam ustajajo v 5 zjutri in cel dan. Mislim, tako je turizem to totalen, ampak to je pa to, kar sem videla. Da ja. je to mogoče zato, ker je to razpita, daži je to šljava? Ne vem, ne vem. To, blo, to bi mogla pa koga drugega vprašati. Kaj se logiš, da je to šel za turiste? Nače videl tako logiš, da to šel za turiste? Nače prav religija ima veliko vpliv. Ne vem, mislim lahko počaljati indij Ima res veliko vpliv na življenje. No. Tudi verjetno, ja, jaz nisem opasna ja. tega v tem zanim, ampak v Indiji pa je pač prisotno vse, pa tem, pak, ne duhovnost, ampak pač religija, ja. To se hinduizem in ne vem, ja. izvajanje puđe. Pač Sam nekaj to se, se strinjam, strenjam, da religija je zelo pomembna, ampak tistega občutka duhovnosti, kot sem jaz smisla, tega pa ni bilo. Seveda, sedaj, tukaj, kad sem le jaz v tem mestu, recimo Trivandrum, ni to veliko, no? Um, sem jo mušejo, cerku, pa te temple. In to konstantno in ogromno praznikov imajo, ker pač vsi, kar vse pol praznujejo. Ne? Bila je religija zelo močna, ampak kot nek totalen občutek navade, no? izvanjo nekega rituala samo. Mislim, dobila občutka te duhovnosti, tam ne. No? To ničeš ti smislu mojega pokojnega pasta in kašče, se hodijo vsako nedeljo v maši in počasih se bi bilo, da to zato, da več je svojih medijest, to Mm -hmm. Ja, ja, ja. To je, pa ja. je ritual, ki je skupaj, da so potem, svečeli, pa mm -hmm. mm -hmm. ja, ja, Tako da ampak vse drugače, no, ker sem vse da sem imela tu izkužno živeti v enem mestu, no, da ni bilo... Mogoče, če bi potovala po celi ini, da bi dobila zelo drugačen vtis, no, ampak ampak vtis izdel dosti realen, no. okay. Recimo, blazen problem je ribičov, um, ker nimajo zaslužka, um, potem je posledično glik velik to veliko alkoholizma med njimi, zelo velik. Oni so zelo obrobno, tako, sploh trivandrum, recimo, ali pa tako, tako malo dvolično je. No? Blazem se hvalijo kako je Kerala, kot sem že rekla, 90% pismenost, ne vem kaj, ne? ampak zelo poštevajo res tiste samoštudirane, tisti, ki so pa izven tega, kot so ribiška naselja, je pa revščina, pa nič nimajo upanja sploh, no. samo to, da pijejo. In potem tudi otroci niso sirote večinoma, tudi tukaj v sirotišnici, mogoče trije, da so čist brez staršev, večinoma so iz ribiških vasi, ker jih ne morejo preživljati, ne. In jih potem pustijo pač tam. Kako pa se gre, ti ste, ne zavljeno, ali pustijo na to, da se Mislim, tako je, pač tam sedi prvo blagajno, pa rešetke so, naročiš, greš pa k drugmu spet za rešetkami, pa ti da zavit v papir, ker pač alkohol pri njih je zelo slab <laughs> prepovedan. Mislim, prepovedan v lokalih recimo, tega pač sploh ni. Ne? Ali je bolj kaj boljšega? Kaj boljšega? <laughs> Mislim, na mesto <pa> <laughs> Tam? Je, sem pogovarjala tam v tistih... Jaz tega v mestu sploh nisem videla. Tudi nisem spoznala take ljudi, no. Tudi niti, da bi kadil travo, recimo, ne. Sploh, mi se je za... Ja, ja. Ja, Tudi v Trivandrumu, tam, ko sem jekla, da sem šla v center za odvisnike pogledat, je bilo, ne vem, 95% od alkohola odvisnost. No? Ostalo, se sploh ne spomstala, kaj so mi rekel, da je bilo. Ampak ni, je bila zem problemi alkohol. Da se ne samo tam, ne? Ja. ja. Kaj bi, da je en skrepi, z tega, pa ne bi jezdi na mene. Kaj te prosto boljne organizacije so v bistvu zelo koristna zadeva, ker omogočujo tistim mladim ljudem iz Evrope, ki si to upajo, da vidijo po sveta. Ja, da, ker so takšna prostovoljno dela bolj namenjena da, da, ste, da, recimo v prostovolcu. Jaz vem, da sem, rekla, več dobila, kot recimo, mestu, da. Imeti, se rekla, več dobila, kot recimo da. In jaz na šli v to delo z namenom, z neko idejo, se z realizmom. To je ne e, nekaj naredil. To pomaga. Na konce za vas poslobne so od ravtovratno, ker je da nam ali občini. Vlas in vas je neko pisatno, pa vse me. Malo grobo rečeno, ne, to je, bližno, tako je dobro. tako dobro. to bilo. sama, malo ste še četiri, ti. E, nekaj ste se na na vsak način. Vidite, da problemi so, da, da se probleme v taj komplekciji, da je v, v Stopini, fej, tak, takrat, takrat, tudi Teresa nikaj dostaleta, če so čista dani On eh? je pač pa glede vrešel in če, če so zrb tega se zadovoljni šli. Eh, ljubi, kaj je? Stoltene so Vse ni mora ampak no, dobro. Zadeve so pač take, vse te, je pa to vse skupaj ena kubica, ena, ena, ena velika organizacija, od del je cel relativno dobro živi. Cela mista plejada, ki ne znaši nemški takt, to je v Tanzaniji, verjetno ne? imajo vse relativno za Tanzanijske razmere dobro živimo. Mogoče za razmere ne tako zelo, ne? Malo preden se umiri revščina in bogatstvo so relativne stvari. Jaz sem bogat, ali reden, v primerjavi z nekom, ki je tu blizu, ne z nekom, ki je revš. Razgledi čez mlajši, če se vse drugo. To ni čisto ne pomeni, da se pravi nekaj nekaj nekaj kahaskega, ne neko, koliko ajcev ste vi preprečili uh, s tem, da ste če nastajalo nekaj pomembnih konomov, naj, pa pa tista tisti dog owls on and on mora pač videti to pozneje, pojdi, pa, e, pa tudi podobno, vi ste sicer ogromno so, ne, spoznali, ogromno se naučili, mogoče se to lahko kaj od tega koristo uporabi tukaj. Maks no, tu je to je namen, ne? Tak? Če se bo te tu malo, lezaj za tisti, kaj s vsem se prav že vami. Bramka, samo razumeljala, da se ne bi zelo podobni sklep, ne bi bilo, kot zati izobatič. No, no. Jaz sem hotela samo tu govoriti, da jaz v osnovi nisem počakovala, da v treh mestih nekaj spremenim. Ne? Tudi ni to na men. Tudi imela sem zelo podobne dileme vmes, kaj zdaj, če čuteš, da bi neki na tem svetu spremenil ali pa neki pri pomogu Se meni isti problem, a pomaga potem, da tam tri učim angleščino ali keraj je ne. Sam to kar pa vi pravite, pa pol meni kaj pol boš doma pred televizijo sedet, pa se pretvarja, da nič ni, ali mogoče iskat pot, kako bi ti lahko pomagal? Pomis videt marsikateri stvar, ki ne štima. Ne ne pa hudo a ne, to Ampak to je vprašanje moje, čiska si ga je to doska Torej kaj potem? Ne? To je veliko, da se da je stran, da je tudi čas. Tukaj koristil. Oček, moram rekel, sija stabilna je, <laughs> ja, mal je Mal je podobno ne, kot s televizijom. Mogoče malo boljše biti tamo. Naša no pa čisto je boljša pahta. Eh. Boljša e, Če, če je čista dančine. vedno, se mi zdi bolj uh, financirati nepretiramo koriste humanitarne hum, realnosti kot pa vojne. Gledaj gre tudi za motiv, pa iščeš kanale, kam zdaj nekaj naredi, če skleneš, da, televiz da nima televize dobroga potrava. Mm. V tem smislu je to bolj pametno. Zapustiti, za postiti ljudi v organizacijah, ki so 70% same sebe na kot pa za ljudi v vojaškem Raznega je nevnož pasivnih komunikacij in pa aktivnih komunikacij. In tudi jaz nekaj vprašam, če delemo en nivo dalje damo. Je to, Evropa hoče nekaj dobrega narediti, pa tega pač ne zna, ali samo vrhu rečejo, da gremo neko falski, da bo zgledalo lepo, pa bomo mi ful fajn izpadli, ne? Kaj je za to? Evropa res hoče nekaj dobrega narediti, pa pač samo treba najti način, kako to narediti, ali na vrhu dejansko rečejo, No ja bom nekaj malega tam vrti tudi rešeno, pa bom ful fine, pa ne bomo imeli krivo, iskiz zaradi pa vse neka zgodba. Oprosto. Voliš foriš je ja, ne ne to Se pač nekdo da opelovalci damo, ne ali so pač nesposobni, ne, ali pa kaj druge, to je zelo ne. Če so, če držani, če so nesposobni, potem pač treba najti boljše načine, ne. Če kaj drugega, kako pa zbrbo ne, ne vem, po pa ne vem, kaj treba ne, bit, ne? ne Ja sam, se vem, sam ja. če kdo recimo pozna delo v nevladnih organizacijah, pa sem jaz v parih delala je tako, ne. Zelo redko kere se res trudijo. Zelo velikokrat, pa ti potem na konc pišeš projekte, zato da se sploh lahko organizacija obdrži na konc gubiš smislu, ali pa nimaš časa za osnovi Tukaj, ne vem, če bi se rekla Evropa, pa nek, ne vem, skor že buštam, kaj on misel, ampak se mi zdi bolj, da gre za vsazga posameznik, recimo to je moj namen, ne, kje zdaj, kaj zdaj, mislim, se pravim, da res čas je gre za pisanje projektov in to je to, in potem nimaš niti časa res delati, ali pa je vse skrep samo za to, da napišeš projekt, ki ga bo ministrstvo odobrilo in veš točno, katere besede izbirati, In točno, kaj moraš napisati, da hočeš iz tega potegniti in vedno mora biti nek evropski boljšic zraven in ne vem kaj, da ti to Evropa odobri. Multikulturalnost. Multikulturalnost. Da še je več tega, verjami. Obstajajo slovarje. <laughs> <laughs> <laughs> Multikulturalnost. Je De, se je to čisto prav povedala, ker ko ti, ti začeš, kot jih gledi, si takih zadebi delam. To je čisto normalni človeški razvoj. In ko ti koncu prideš do enega nivoja, da lahko sestaviš projekt in posprojekt in prinesi neke pišnjike, ne? sliš nekaj kupijakarske ko koješ <totim> v demokratskem vse. mlinu. Ne? In tako je ona ne polekla, ti se samo že predlgo zmeni, se dolki roc pogoriš zmeni na vetr in ko se koncu uspel enega premagati, Zdaj, nekaj, da se javni denar v Evrote za to, da meni, da se kastrirajo medialiste. Ja, nekak tkup ne, skor, samo ja. Kasiramo, samo se, samo se Ne pa samo tudi koštatole. Hvala logo. Hvala logo, najkoštara. Ja, samo mi plačemo. Hvala logo. Vse mi možete krati, što malo mi je izpostavo, ne biši glupom, po Zdaj, Vse je pomoč pa vrnareno pomoč, ena obnika vrnarene pomoči je vrnare, ko gre vojska nekaj meneč. Kaj se na Kosovo, uh, kjer se bili za Silvestremu tudi, uh, <laughs> mislim da prejme, pa obramna ministrica. In programna ministrica da pol izjava za javnost, uh, oziroma na intervju odbogori, v bistvu reči, tri počke, kaj je dobrega, da so uh, slovenska slovenske vojska na Kosovo, mjerovna enota na, na Kosovu. Tako sem Ena točka je bila, pač da smo ne toliko blizu, še vedno tem krajem razmišljanja toliko poznamo zvorbe, da lahko dejansko mir res odranja. Ena točka sem tako pozabila, ampak je tudi bila nekaj v tem redu. Zadnja točka je pa bila, da je iz Slovenije ne toliko boja tam, tu je pa malo zareklo, da če bi slučajno, naši gospodarstvo in nikoli imeli kakšen interes, polako vojska je pomagala. Mislim, uh, mene zdaj zanima, koliko je pa to z uh, enim humanitarnim delom uh, povedano. Uh, recimo, ko sem imel Jane Day pa YouTube, je, je en super video spod, ko je Iraška vojska nad New Orleansom za, za vojaškimi helikopteri vozila pa humanitarno pomoč bometala. Mm -hmm. Mislim, da je bilo tako genijansko, ne, ne vem, ene angliške humanitarno pomoči v Indiji, ali pa tudi v Afriki, ki so dejanski tipi bili tako kolonizatorji, eh, ki ko si tim, ki je bil včera za vojsko prije jutri kot humanitarno pomoči, tamo čim tako morajo, kondoni uporabljajo, da se ne bo kaj preveč razneževali, zato da je v Evropi ne bo malo več. Po drugi srednjih pa v Španiji imajo pa v Maroku šest metrov visok zid iz eh, mreže pripletene, Ne drži izbeglice iz Afrike, če vem, tudi z oh, Evropa. Pardon, pardon, še ne. Vi se drele z Kje ste vame šli? Ko, v domu za begunce? V azilni hiši? V azilni, v azilni Samo hiši? Begunca. Samo nekaj komča. Ne. Samo dva sloveni... Dva z begunce. azilanti. Prosilce za azil je velik. Še vedno. V begunce se nekaj drugega Mhm. Mm Druga malo takoj, daj nek... no, glede, gore, ne, za tisto, da to, ker bo organizacije, uh, koliko trenuteksimo пониžanja. Koliko ne, da videna nikdo prišel sem nas uh, kumaritalno prepirati in razlagati naj neživejšim ne, ne očinom, ki se nam lahko zatakne v velost. To je boj za status, ko vse tu nisem prekrivenost. V bistvu isti princip je tudi v kapitalizmu, kjer bogat s to idejo promicanja pomaga tistemu, kjer redeš sve, ne pomaga na ta način, da bo zdaj lahko enak v boju o njemu za tista sredstva, za katera se on gori, ampak za to, da pač nekaj deleš, da pač neko svojo kumanost poteši rekli, v tem smislu. Zdaj sem malo cinično zveni, ampak ne vem. Vzirajo to tako... Ja ne, ne vem, ja, takih projektov ne poznam, ampak komentarja pomoči in komentarja organizacije mislim, da ne deluje na to, da bi spremenili svet, ampak zarj, grejo, da vrešujejo neke minimalne uh, pogoje, ki so neke slabi. Se to, to, to če se so to pogoji slabi? Prav... ja šetko, Reže, da ne bi šel nekaj konkretno pomagati, ampak da bi, ne vem, prišel pa bi rekli, da je in ne morajo hoditi, v tročošulost tukaj imajo tak velik državni dolg, da ga morajo zato in mislim, da je to posledica tega. Na ta način, ampak kako je to realno, pa kako se nekaj tega sličanja res dogaja, pa kakšen sploh ima to donetje, pa dobro vprašanje. Zakaj to samo globalni juk? Mislim, zakaj to je globalni zelo, ki ima tih, se pizra problem. Je tudi AIDS, je tudi ma, uh, ko ima tudi ko tudi nezaposlenost, ne zna brat tak ne na socialni pogoji. Še enkrat, če bi naredili humanitarno organizacijo za pomoč Ameriki, da bi, recimo, naredili humanitarno, Evropa postala humanitarno uh, organizacijo, njo je reski klošen, male, bi Amerika popizil, ker bi to imali kot poniževano. Niča ves tega nad del? Zasi? Ja če ves uh, tale venezuelarske decedni? No, in kak sem sprejeli? Čez... Zelo zan... ja, tako vse rekel, cinično, ne. Pak no, je poslal Nafto za nereve, kak je že bilo? Poniš tega? O, nafto je poslal kot humanitarna pomoč v Ameriko. Mi vprašanje, ali je to dobro ali strago? Za kaj? Je pos... tamo, če IBM, Ameri ameriški IBM, ki ima štije imel 150 zaposlenih, odpusti 30 tisoč v Ameriki in odpusti 30 tisoč v Indiji, kar pomeni, da dobi trikrat bolj pocijeni delovno silo, ampak ove ne pomeni, da je domačin tri bolj plačan kot je bilo do takrat. Ali to bi pomore v nebi tega ali je to dobro vrstava. Slamo. Zemoriš, ve, jaz misljamo, da slamo. Ne. Razboj, o, o, mislim, da razlog da slab. Pogoj je razvoj in se z nekom pomočjo odzume. Se nekoga slabo, se nekoga dobro, ampak mi na to je ne. Slavo, no, to poslano, problem. Za to je tudi poslalo. Fajn, zelo zato, se je omenil IBM. Ne, zato, <susurna> ker je in razvoj. ni je to dobro. Je to, A ne govorim o temu, da se da se da se Kako se pa potem so dela? da delavcev že. Samo ker tiki so dela, ne gre za to, da so za to, da, da najprej nekdo domoda v cel iz baze, da so sočni in zbiratajene eno. Da flexu, Sve, to, je, to je virtualna. Okay. Druga digitalna. Reženja. Drugi problem je Pa so to pa na kraji, da Je pa v, v tra transferju pomožnega, torej je Govorimo o blaginjanju, ekonomski pa socijalni kvaliteta življenja. Ali je bolje kakovost blaginja in socijalni in kvaliteta življenja? 30 tisoč in 20. Vprašanje je tega, če bojsta brani kapitaliste pred Šlo je še vojstvo, je Kaj iščeš Veš, da so te firme da je V tekstilni industriji pa ne. ne vem, Ker tekstilna industrija ne, ne prispeva k razvoju kraja, katerega se jim ne zmanja, Ne znanja, samo Ja, smo pači, en odločen dviti imajo v eni državi, kar na enkrat to je plačo, plačno. Se praktično ustanovi ena nova kaksta, ki je totalno... Jaz sem tajem, to omenil, ker je mogoče eden od primerov, zakaj se recimo Zab. v tej povreni dogaja, da recimo mora enkrat, kjer imajo čez borne zelo sve. Se ivje, da vete v teknološko nekrati. Ja, se razmišljam, ja. Branko, če tehnologija, se vse v Indijo. Ampak kot da ne se zirati ne razvito okolje? Se to ni razvito. ne več elektronskih naprav. Se jaz je en je vredno, ker še razvija že razvito okolje. Tekstilna industrija. Ja, ne pa gre izkoriščati. Je recimo na kitajskem, ki je komunistična komunistično-problematsko državo, kar jaz sploh ne Uh, tam so razglasili ljudi, da so jim bili pridobljeni, kot v Angliji, v Sloveniji. Pa pa zdaj te babnice tam delajo po 16 ur na dan, bog ne daj, da da za nos, se tamkti ima jim vse za 13 centov na uro, ali če je zelo dobro, pač za 17 centov na uro. Spijo v fabriki, uh, je v fabriki. Uh, Poznam, da bo znam. Alo, so jaz domačije, kjer je slabo, v fabriku, kjer še je slabši. Če bi se to reče zgodilo, in tega, Tak? Ja. In še nekaj se reče v tem, kaj je Ja, če so tako odnovili, so nekaj, v Kanadi, ker splotni pa so, že vse poželj, se s nima všelj ljudi. Se <inaudible> lahko na dilema, Morbi biti, kako je kaj učinkovito. Ne. To je bolj zadostavljivo, kaj je aktivizem ali ne, vladne, ne. Kaj je za bolj učinkovito, se moramo vprašati. Ne. Če eno, če nevladne, bolj te nevladne, če je aktivizem, bolj aktivizem. Treba je ugotoviti, kaj je bolje deluje. Ne. To je prvo. Zdaj, jaz ne vem, kako je deluje. Gre nevladne ne vladne, ima več nara, ne pa podpora, aktivizem ima več svobode in nima in tako dalje. Ne. Kaj je za boljše. Lahko združimo boja ali nujno je ta dilema ostati, startup, da moramo ugotoviti, kaj bolj deluje. Ker tisto, kar deluje, tisto bomo počeli. Ker naj deluje, bomo počeli. Kaj ne vem, če imaš nekaj te niste, ki dejansko hoče reketi, ne reke zelo dobrega, ne, ne bojo, ne bomo se zopili pet podjetij vzgobili v organizaciji, ne volate, ne vem, struktura podstaka, rabiš nazornike, pa skoslo rabiš še eno, ki bo njih nazirali, ne, rabiš to ki je opač inkerenta iz in državi, ne, rabiš nazornike in še skupaj prijateljstvo pa nimaš, tega imaš hodis obvalno, imaš pa drugo strukturo, ne, to je problem. Med nekim zanosom, ne? navdikom, ne? pa institucionalizacijo Vesto aktivizem je, uh, aktivisti so nadušeni, ne, nekaj naredijo ne, momentalno, se je momentalno Ampak neko problem je uh, stvari kontinuirano, prijatno prej. Uh, še to je po vseh časih in postožil, tako, in samo vajno. Um, Peter, roke, tako je, ko imaš institucije, imaš tako vse te probleme, mislim, prednje pa nimaš pa niko konzulitete, kaj postanj, da ima nekaj pomesla, ko najdiš. Ja znam, pa moj niš. problem vladni je tudi denar. Lih to je to, kar sem prej rekla, da ti moraš dobiti od nekje denar. In moraš narediti to, kot oni zahtevajo. Torej, da na koncu priživiš več časa v pisarni, da napišeš projekt. Ne ga potem evaluiraš in napišeš, kaj si s tem dosegel. In uporabljaš pač besedni zaklad, ki ga oni želijo slišati. Točno ja, drug, no, to. Bojo, to zepaj, pa je to. Gre to ognarja tudi za te razno razne seminarčke, ja, ko se ga potem napijaš. Uh. Ne vem, ki se to odloša, niso obotvili, da to ne očinkovito, mislim, zakaj meni, nekaj... Ne, Pravijo strukturo, ne, mislim... Sem... Struktura za strukture same. Ne. On, on, on, ne vem, kako je ime, je lepo povedal prej, ne? Problem je, recimo, en krvi problem, ki ga lahko prosto bolj se reševali, z skromnem financiranjem svega, ki je, ki so obrežovanje izmenost, ne vem, V velik del Indije je še ne pismen, velik del Afrike je še ne pismen, ne, in ajca ne už veš, da pred ne pismenih te rege. Um, kako možeš, da so pismenje vod, če jezika ne sprašna. Vse mm. to ne, da da ne, je del izproževanja, da se pač ne znaš. Kako možeš pismenje vod, če znaš jezika? Dobar je, da ne znaš. Ona zna po, kje so glede, a to bo. Da, ne. V trejih mezi v Afriki, mlad človek se nauči na jezi, ni varianta, da se ne bi. Ali pa je bud, ko pravi slučenja, bi jednog druga več. Tako. lahko? univerzitetni da da ona kadere, ki bojo potem dali učili. Ja, jaz tudi videl, da to da da je to je procesiski prav dve strani. kaj se so Kaj smo povedali? Da ja. Sem že prej rekel, meni se zdi aktivizem velik boljše, se mi velik učinkovite akcije ki povejo na enkrat zelo velik in šokirajo nekoga. To se zdi men velik bolj učinkovit, kakor nekimi projekti o ne vem čem, ne vem kaj. No, vsej ne. Ampak zato recimo je bilo meni v delal v sirotišnici in na nek način, bilo smešen, da tam anglišnji učim. hkrati pa tam problem, da recimo v razredu jih je 60 in večinoma tisti, ki imajo odnar s svojim otrokom, otrokom, omogočajo, da imajo tuition, um, no... Torej, da potem imajo še neke inštrukcije, ker drugače brez tega ne morejo slediti pouku. <kaj> In to je bilo meni na tistem nivoju zelo preprosto, smeka, saj nekaj naredim. Pomaga mi pri angliščini, da mogoče bodo bolj sledili, recimo, ek, banalno, ne. Ma. Kaj se ne zgodi, da prideš na nek projekt? Pa vidite, da tisto, kar ste na, na začetku začele, torej pomagati drugim nekaj koristnega narediti, se nekako obrne, pa začne na terenu, da sam, sam sebi in v čevu, in ali si bom sam začel na učitnice. Ampak to pa ono neodvisno od tega, kaj si V, bistvu, no, mislim, v smislu, Ta, nisem več dobro razumela. Ja, da, najprej hočeš pomagati drugim, reševati probleme drugih. Pravno sem... najkrat rečeš, mogoče sem tudi rešil svoje. Ampak se pomagam sebi, mislim, da ja, <guljubi> ja, sem že včeraj videl nekaj dobrega če se na praktično vdelo v bistvu restoran. Ju se. dotec sem najpre pomagala same, potem sem pa hotela začeti pomagati drugim. Aha. Zdaj doto štartuješ, no veš, no boš v je. treh mesecih premenil zveda. Takš neka kapilca, što samo v bistvu odkriješ neke probleme, ko mogoče za naprej lahko jih razviješ, ko pomagaš nam. Ja mogoč, če pomagaš enemu, da je malo srečen, se mi zdi, da to pač dost normalno da, nem, ne vem, v treh mesecih kriješ čist drug okolje Sprav, da te drug spremejo ne vem, to bi bilo čisto topično razmišljati, da zdaj boš pa spremenil svet In za to ni, ne vem. Ko vidiš pač stvarine, delujejo, ok. Ja, mislim, kaj se bodo? Ko vidiš na stvarine? Moje vprašanje je drugače postavlja je tako. Ko vidiš, da je tisti namen, s katerim si prišel in ne, ne bomo svega, pa nekrati vsega, tisto razmišljajo. Ja, potem prav, začneš delati neka drugega. In kaj diraš potem? Ja, potem skušaš najedot nekaj, kar mi je bilo leprej pomozeno. Nisamo stvari, ki bi zdaj nijo vprašaljeno, moramo same sebe vprašali tudi. Povedali, a da zain, vprašaj, kaj se voli, mesece, mogoče po jedno, je se... Nek se Poh, po. Tole je po tisto, kar sem mislil, kaj boš potem delal dva po po, mesece po? Če koncesijenikom sledimo temu, kar se povedali, ne? No, so povedali a, na meni glema izobraževat, ne? ko smo povedali evropsko Se pravi, mi, evropajci, smo zdaj nekaj obotovili, ne? nekaj smo zvežli od njima, Ampak se pravi, uh, mogoče smo prej misli, da bomo krv svi v Afriku drzeli, ne? pa smo ljudje, recimo, uh, pripličali smo se, recimo, za pač, za kislimo, ki so tam dvine, uh, da stvarimo se tako idealne, kot smo se mogoče, ki smo mogoče predstavljali. Zdaj je na nas, da se sprašamo, kaj lahko mi naredimo, recimo. Ne? Zato tako, lahko obrnemo pač situacijo, da so, recimo, one, ki so bile tamne, svoje poslovansko opravljate ne? do, do neke mere do te merek, koliko je pač po s tem nekaj poslanstvo povajal. Zdaj pa smo mi na tiste isto kot pone naprej, ne? kaj bomo naredili s tem? Se pravi, če se bo skladil s tem, nekaj se zvedo, nekaj veš, na no podlagi tega, kako bo šlo v nozi. Zdaj, jaz nisem mislila, da bom šla tja pa v treh mesecih nekaj spremenila. A mogoče meni, da men osebno, kar se mi zdi, vse skupaj, da mi je pripomoglo, mi je pripomoglo, mogoče pritem, da mi še več vprašan postavili. Zakaj sem v tem, kaj jaz, jaz vladne? pa se mi zdi že velik, če je bilo to. Mislim, kot če med, če se ni na men glena to, da ga štiti dejansko tja tri mesece, mislim, da to je bilo naivno misel, ker to pa meni je tista bela pozicija, da je šel pa za tri mesece tja pomagati, pa bom potem se boljši počutila ali pa v roke, ker tukaj doma normalno živim. Ne? Mislim, mislim, da nisem za, ta, za to šla dolno, ampak mi je šlo res bolj tist v okviru nekega izobraževanja o teh globalnih problemih, id dol pa malo razmišljati o tem, Pa pač, kot sem rekel, meni je bilo všeč, da sem vse ene tavala, pa hkrati iskati svojo pozicijo, kakaj je moja pozicija kot belka tam, pa kaj sploh počnem tam, pa je to neumen sploh, ali boš televizijo doma gledati, ali kjer je drug način, s katerim bi nekaj naredil, na ta način, no, mislim, kar je meni dal vse skrp, ne. Nisem navfala dol, da pa rešla vse boge indičke, ne. No, prestara za to. Samo kaj, kaj, kaj pa drugi aspekt, mislite, superiornosti, ne, da ti nas tu greš v tretjih svetov, ki se Evrope bogate, pa tak, ki si prekvenstvo predstavnih nekaj bogov, ne, pospasi bo ja. v svojih mislih, pa tak, ne, vsaj ta vid se podre, ali se ne podre, ali ostane podajne tati izkušnji, spikot, ne, da smo mi boljši kot to, Jaz se že v štarti nisem imela tako še mišljanje, ko sem čela do... Jaz tudi ne, jaz tu ne štekam čez. Mislim, meni je tako... Zmed, da se recimo že v Sloveniji rada delam prstovolno. Če vem, da jaz veliko pridobim in pa če vse kaj pa ne. Torej, je ja, nekaj užitek se spravit malo više kot drugi, pa me pomaga, pa bo reči, jaz sem boljše kot ti, pa mislim, če ga daš vsega. Sam, če imaš ti dva posa kruha, pa daš enmu enega, se s tem superiorno, mislim, nekomu, ki nima, kaj, recimo. Ja, pokuče malo. Kaj ga oš gledal, da omre? To je isto vprašanje, kot ko ta podnjubljava kolega. To je vprašanje, zakaj se da en zakaj za da da za se daje milovština? Za sebe, ali za njega? Ja, bolj, bolj ali manj, ja. Jaz sem malo... No, da Samo malo šta, je... ja, Če recimo nekdo je res reveč, pa nič nima, pa skratka živi v katerih trpalnih razmer, za pač teh globalnih težav, pa zdaj ti čutiš potrebo, ne, da mu pomagaš recimo da začuči, se začutiš, potem se ne nega več praševati. Da spravo, se ne pravdejo. Ali mislim, ne. neši, da imaš nekaj skrite motive? Ali. Jaz o to se to načrtno dela. Niti sočutja, ki pride spontano, ker pač vidiš eno situacijo. Ampak mm -hmm. načrtno greš. Jaz mislim, da je na meni prostor... ...bo take situacije ne, se spraviš. Bo In boljši situaciji, da ti lahko to uspe. Ne? Jaz mislim, da je na meni prostor vlako tudi doživeti to sočutje. Ne? Zaradi tega, ker če ti ne spremeš uh, neke koristi od, od tega dela. Ne? Se pač tudi daješ v podobno situacijo, kot so tisti, ki jim želiš pomagati, recimo, ne? na vajenem primeru, si omenila, da si imela majhna sredstva, recimo, tam dolje. Vse to izkusiš, recimo, ne? in je drugače, kot če ti pač sediš za televizijo ne? pri polni mizi, ne veš, kaj zbral, ne? in pač doniraš mimo glede en evro doli, ne? Je drugačna situacija. Ne? Zdaj mislim, da jaz mislim, da jaz mislim, da je, mislim, da je skupaj ravno odvoljiti o motivih, ampak problem, je to, kar je samo prej rekel, še zdaj, ko imaš motiv, pa recimo, da je nekaj prišljiv, nek je problem, kaj ga uh, obeljaviti? Če je svet, mislim, če si za sistem takšni, ker je jasno, da moraš imeti neka srica, če očeš pomagati, da, vem, da moraš jih nekaj zbrati. Če pa zdaj sistem takšni, da večinoma je samo se vsem zato, da poživlja same sebe, pa tukaj, recimo, nekaj, Na pol menedžerije se noter so se v bistvu mešali ta sektor nevo, ne, ki je postala kar neka ekonomija, že se zdi. Ja to, je reči, to je več je, problem. To je v bistvu to, kar je tudi najprej Trega govoril. Se mi da je zela, to vredna razprave. Um, Jaz sem bil na, na enem sestanku, kjer so, šlo je ravno za to, kar je prej Osomka predstavljal, kakor je to um, nevladno regionalnosti čišče kjer smo imeli predavanje enega spemovca pač vedek, regionalno svečiščega najelo in prva stvar, ki jo je izrekel, je ravno pač nekaj v tem smislu, da je nevladništvo oziroma ta humanitarna dejavnost ena najbolj ekonomsko obetajočih pač, področjih, kjer je dejansko ekonomija, se trenutno mohla največ obeta. To je težavo. Vse je ravno to. O pa o Prizorita je zadeva v dnevni stvar je to, da sta v obehu vidi, da zadevi ne špina tako, kot so zastavljeni in da nimata nobene možnosti svoje nekdane ali še sedanje predpostavljene seznaniti z svojimi idejami. Kaj bi pravzaprav bilo podobno, da bi rekli, da je bilo eno vprašanje, če je tako filozofsko? Recimo, da je vse tako, kot je zdaj, smo sklenili NVO je v bistvu prevzel že deloma, da ta ekonomska logika. Uh, pa se vsaj ti, kot posameznik, pojavlja vprašanje. Ne? To je en izmed mogoče najbolj verjetnih načinov, da še celo lahko kaj naj bi pomagaš, ali je bolje iti celo to, ali pa ne. Ali mi se že ne bišče večkore. Na višku, da je iste. Moram samo še če prav vse več na ravni Evropske unije se poradajo enake dileme. Ko je bila konferenca DGAP, klimatke spremembe, trenutni razvoj, na zaključni krogli mizi, direktori, direktoratov EU, pa ambasadov Egipta, je povedal prstice, ampak ta znanstveno zokolna ideja ne pride do ljudi tretjega sveta. In kako zdaj vprašanje, kako zdaj naj bi se to zgodilo? Torej, skozi univerzalni jezik. Če treba idejo transformirati, recimo v Indijo Ni nujno, da jo tisti, ki niso strokovnjaki, obravnavajo racionalno, lahko pa začutijo emocionalno in spremenijo odnos do pozamezne teme. Torej, angažirati Bollywood, da tako kot je Al Goreh naredil poljudno znanstveni film in očitno dosegao veliko, kakorkoli odnev, mogoče se nekdo od tem tudi prašal in saj, ker nikoli ni dobro, da ne bi bolje, Začutil, čeprav ni če strokovnjak, ne rabi racionalno, ampak torej, čuti, emocionalno, tako kot torej, izkušnje eh, ob racionalnem, tudi emocionalno, eh, je torej, nekaj, kar da se spremeni odnos. No, torej, agajiraj se, reka, abejo, agajajaj se, Marketing, dovoljimo do konca. torej, če nam danes potrošniško, potrošništvo, ki se spreminja iz kulture potreb, kulturo želja, če želimo... Ne spreminja se veče želja. Moramo se že spreminja. Ne, ne vindi. Mogoče <h examples> Uh, ne, ne, ne. Torej, to je torej, Treba vplivati prav z orodji tistih, ki to odlično vladajo, torej ti nam zdaj krojijo potrošniško kulturo želja, in da bi spremenili ne, ne. to kulturov kulturov kulturo v kulturo trajnostnih želja. Če zdaj, nisem to, kaj Kaj se smo pripravljeni požrlati, da bi pomagali? Uh, pa tisto, kaj, kaj, kaj čutimo, da imamo, da imamo motiv, da bi, bi spremenili. to je požreti. Uh, Lako, misli isti zadevi iščemo dobro ali slavo. Jaz ne bom nikoli dovolj slabo ker ne bom poskusil, da ne bi bilo slabše. To nikoli dovolj dobro, da ne bi lahko bilo bolje. Poskusiti optimistično, tako kot kolegice. Uh, Evo, uh, optimizam je predpogoj, da se skupaj. No, na no, Emocionalno, zdaj izpostavljam emocionalno, ako racionalno, ne vem kaj si racionalno, kakšne. Okay. Samo drugače, meni pa pride, niste pomisli, ko sem ga vel pred par tednu, ko bil profesor Kotnik tukaj, ne? pa sem rekel, da od tam se govorilo pač, kajne ljudje so, so izključeni in si se, se, se odloči to pa tak in jaz sem rekel, pa meni se zdi, da to se ne dogaja samo po nekotem, pa da se dogaja tudi tukaj. Ne? In se mi zdi, da pač je ena velika to lažba je za nevročeni ljudi, ko ti gre z da ti rečejo, Zdaj te na tako slavo drugim rešilosti slabše. Samo kako bolj to, ko vidiš, da deansko tistim drugim ne naredi toliko slabše? Mislim, kaj se povrle? Mislim, malo ti pade povrle... Poč sam sebe prašaš, kaj bi lahko naredil, da bi tudi tebi što bolje? A ne, ne, da se je sižite. je štašnje, To še nekaj, da je to Ne, ne, ja. Če imaš tako, ne bi sposti, ne bi sposti, ne Mene, ki se stvari malo mozi, zanimem, pa je samo jasno, nisam pazal da tam tri otroke na očiš da? ni to že uspeh? Ni to že ideologija? Zdaj je kot itajče na Zato, ker si se je grešijo, kako funkcionira. Zato ker najso samo zotudi da tukaj. Na na več jezik na svetu je še vedno kitajski. Mislim da baš to dober point, ne? Seveda. Ja sem mali učil kitajski poslovice. Ni kaj Zaj, kako je pače se pa se. pa no, daj pa tu. Ve? Daj ne malo. Ups. Zdaj da leteli po lokal, je lokal, me